92 نمبر د نزول کې او ماص مصفله سره د آل عمران پسې رب تد د مخکیدار دی چې سوره فاتحه کې الله رب العزت تدرو فرقو تذکر او کړه د مؤمنانو د يهودو د نصارو د يهودو تذکيرهي سوره البقره کې د نصاراو تذکيرهي سوره ال عمران کې او دلته د غدريو فرقې تذکيره کې د مومنانو دغه دو په احکام مخکچه نو هغه د يهودو او د نصاراو قباحتو ن ذکر کړل نو دلته مزید غ ظلمونه ذکر کید زمانی جاهلیت التدی حقوق اللہ تذکیرا و نو دلتدی حقوق العباد تذکیرا چپرده حق ورکئ بقره کې او آل عمران کې داوت چې دی الله حق ورکئ داسې متوي تاسو پتاسو شرک کو کوي د غو عبادت او د اسلام سلام عبادت شروع کوي او د الله عبادت پرې غلې دا م کوي دلتوي لکه څنګه عبادت الله حق دبل چا عبادت منه کوي و د حق هغه تر رسولي و دا ظلم بومن کوي چې پرده حقوق کا سوخ لري نو صورت کې اولا عیسیٰ کے اغا احکام جکر کی گی شپاڑا سا احکام ادیکی دے رعیت تفارا شپاڑا سا احکام دی اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْتُوَدُّ الْعَمَانَةِ لَا عَلِحَا قُرِ غِيْنَ رُسْتُ چَيْنَا غَبِيَا نور احکام جکر کی گی انته دوي مه ایسا شروع کیږي دوي مه ایسا چې بیا احکام دي بین الراعی والرعیه دلتصرف چې ان راعیه تفارو عام خلق د تفار احکام انته د راعیه اور عید دوارو تفار اغین او بیا دوي دوي شروع شي اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمَنْ تُوَدُّ الْعَمَانَاتِ الٰى اَهْلِهَا آیات نمبر اٹوول او پاغی کیوئے بیا عطا احکام ذکرکی بہن الرعی اور رعیت او ناہم خکم با او آخیر ایسه کی دی صورت اغاب ازجرنا تخویفون بی درو دالو دफारه مومنا متپاروم چغنیه تاسو بلغه روان شئ د یهود او د منافقان قباحتونه به اخریسه کې نو شوروک الله رب العزت هغه خپل حق ذکر کوي او بیا پغیم نه افلی دلیل چې خلقاکوم مین نفس واحده نتاسو بلغاڑی سنگا روانی ہے مکی صورت آخر کی دعوی یایو اللذین آمنوا سبرو و سابرو و رابطو و اتقو اللہ اللہ نو یری گئی ندی اللہ رب العزت صفت و نوحیت تذکرہ او دلت شورو کیوئی اتقو ربکم دا رب نو یری گئی لکا سنگا و سا سیلا نو دقشان تی ربم سا سواغ دے او التجه نو غسلور غټ الفاظو اسبرو وصابروا ورابطوا وتق الله اسبرو په خپل کلک ځای نور کلک کوي ورابطوا عمل سم کوي وتق الله عقیده فل سم کوي کله چې دا سنور کارونه وکړل نو لعلكم تفلحون دا د مدار د کامیابی د کنا فلاسته وي هغه کوم محبوب وی هغه حاصلې دل او کوم بیکار وی غ لر کېدل ال الفو قام مال محبوبی بعض خلاصدل مکررو دغویل لکی که فلاح خل یا خری ای یاد کې تا سبب و کا ما محبت کې او دارنګې نورو ته صبر دعوت ورک زماد د متونووارا کلک کو جانو ن خپل په خدمت جمعما کې او به وی الله کوم تو فلحون چې تاسو زمما قربت حاصل شي روز دې کاتو خبرې کوي کنه دې صورت کې چې ما سره بسタミンه کله جوړيږي پر دې حق ده کې بیا پر دې حق ده کول نو روستو زمما دنه متون شوکه رو کې شوکر دن په خدمت کې ولګي نو غو نو روستو ته ماته نزدې شي کنه نو هغه صورت آخری آیات چھو دغه مسائل بطول دی صورت کی زکر کئی چھو صبر رو کئی زمان پا محبت کئی بلتا دے صبر دعوت ور کئی زمان دنیا مطنو دارنگی زانو نکلک کئی زمان پا خدمت کئی نو کامیاب بشای زمان قربت کئی زمان قربت پا حاصل کئی کنا نو آقا ترتیب سره دی صورت کئی اخکام ذکر کئی او دا چې تاسو آپس کې زما خبرو و منئ به راي او راييت تاسو مې آپس کې خپل خبرو و منئ راي ساه حکم دی هغه دی مني راي ساه حکم دی هغه دی مني اخر کې زه چې نه نو بیا و تاسو دنیاوم خرابي او آخرتوم خرابی يا يو الناس وتقو ربكم اي خلق او یا کوي در په خپل نام څنګه يو رغې تاسو پتات کو کایګا نه دا الله خبر او ما نه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول من للامر منکم تقوا اختیار په پتات سره اگرنګې او پر وکولو د حقوق له بعد سره وره کې کایګا دا الله دا الله اطاعت کوی ولی ربکم رب السادس الذی غزات خلقکم چې تاسو پیدا کړی دی دا په دې باندې خپل دلیل شو. تګورا استا پیدا انشاء الله کړل داغه تعتم پکار دې کنه آغاز چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده یو نفس نا یو نفس تاسو پیدا کړی وک خلق مین زوجها کله چې آدم علی سلام الله پیدا د یوازو بغیر د مور بغیر د پلار نور څخه په سواراو باندې تاسو ایصال علی سلام بغیر د پلار نه دی رزق ایاله دی او بهاو ادم علی سلام غټه لا شو هغه مورم نو هغه پلانم نو او خلقنا من زوجها او پیدا کړې د دغه نفس نا زوجان بي بي دا وي او بس من هما فارق کړې د دواډون رجالن کثیرا سړي ډیر دی وس و نساء او سنانه ډيري بس فارق کړې دي من هما د دواډون رجالن کثیرا سړي ډیر دی و له سانو زنا نه هغه اول یو تنو بیا غورا وساله دا هغه بيبي پیدا شوا بیا هغه نه دوبره مخلوق الله پیدا کړو تاته او رسد کړو دا دې الله او سانو غنه ادم له سلامینه پهلا کړو کبد کوموي وتق الله الذي تسالون به والارحام ويرجع الله نا غزا تسالون به دا یو مطلب ده تتصاال چې تاسو یو بل نه سوال کو دغ په سوال کوئ یا دا تتصاال تاسو دغه په نو سوال کوئ په نو سال کوئ نه نو دغ زیات نو ې چې کله تو مختاج شي نو بیا یو بل نه سوال کوئ دغ یا تاسو چ دغ نه سوال کوئ پس تاسو سوال کوي داغه بلومن یا داغنا ولرحامه ویریږي کټکول دي سول رحمیدا هغه ذات نو ویریږي چې تاسو محتاج شې به داغنا سوال کوي داغه پلوم سوال کوي داغنا سوال کوي داغه پلوم سوال کوي یو بل لهم داغه پلوم سوال کوي ویریږي هغه ذات نکره او یو ري جاي کټ کولو ذل رحمن سول رحمن م کټ رب تعلق سره رب یو تعلق دا شت چې الله نو یو نو الله تاسو پیدا کړی اي نو به تاسو یو بر سره تعلق جو کړ دې نو ا تعلق ټول خراب اي چې الله تعلق پیدا کوي ته خراب اي ان الله کان علیکم رثيوا یقینا دې اللہ پتا سمونه محافظ حفاظت کے ساته حالات نپو دې کنا محافظ تاسو واغده نور بیا آیات کې وته وقلوا د زلوی کنا یا یاناسو تقوا ربکم دا حق حقدا کوي وته وقلوا ادارنګې د بندگانوم حق ادا کوي صلی الله علیه وسلم کټکوي ان الله کنا علیکم رقیبا د دې نه چونه اسپار اسحکام او اول حکم اوله حساب کشپاره صحقام دی کرنا را ایت تفارا اولدا تا مالونه دیغو مور کولا ولا توت سفها مطلب دا دی چکل غوت ضرورت ماوت ورک مال کنه مطلب دا چې ناجایز طریقې سره د غمال مخره ما هو حکم شه چې القران رحمه الله به د کمزور صورت د کډر اعتمادانو د حق تذکره ده د کډر زنانه د حق تذکره ده د کډر ورثه او د حق تذکره ده داغه د حقوق تذکري دي پکې کنه یتیم نشوروکړه ځکه ټول نه زیات ظلم نه پدکېږي او دغه تفصل څوکني ورکه یتیمانانو ته مال نه دغه ولا تتودل خبيث بالطيب او ماغلي الخبيثا اغلط مال دې طيبې په بدله دا پاکي د یتیم مال تا د لپاره خبيسته کنا او ست مال تا د لپاره طيب دې تسيرو کې ولا تبدلوا الخبيثا او ماخله د یتیم مال چې هغه تاسو حرام دې دې طيبې په بدله دا پاک مال کې چې ستا سوماللی هغه وررکې د غې بد حرام مال دا سی مکو حرام ماللو اخلی داسې م ستا مال چې هرڅنګه د حالال دی یتیم مال تیم مال چېغا ہوتا دپاره حرام دی نو ماخلی حرام مال چې دی یتیم مال ل تاسو دپه د تو ی په بدله د هغه پاک کې چې ستا سومال ل تاسو دپاره هغهته وررکې د یا مال ماللو اخلی م کو دا ستا حالال د تا دپاره اګه حلال ورکهي د هغه مال ته د پاره حرام دي اغاخلی یا ماخلی اګه په یوازدا هغه ډېو بیکار مال کې کارامل دی یتیم چې تاسو بیکار ونه شی ورکهي اغه یتیم کارامل واخلې دا منه دا کارم روغ مال ورکی دا د یتیم روغ مال او کرم مال واخلي خپل تر کوټه او بیکار شي هغه تور کې دا غاتوره دا بیکار غوندي دا ټوپک ته بیکار غوندي دا غاتوره دا ډیر خستا دا ډیر خستا خپل بیکار غوندي هغه تور کې کار ولا تو اخلي چې غړشي ورته وای دا فو دا بیکار او دا خو زما ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما اخلي شیشه غو بیکاره بیک مور کویا غو بیکار اشه خپل چواخلی غریب په بدله کیا او خشید یتیم دسمه کوې کنه نو دسته وی دلته اخذ الجید ادارنګ او او رضی اغستل د خشی ور کول رضی دا چې مکوای نو ډاغه مطلبونه ټکتي ماخلې په حلال مال په داغه حلال مال په وځ کې او حرام مال یا ماخلې بیکار مال په وځ کې هغه خ مال دي تیم دا سم کوای ولا تاكلوا مالهم الى مالكم اموخره مالونه ديغه غټ مالونه خپل سره الى اموالكم ما اموالكم ولي انه كان حبن كبيرا يقينا داده 20 غټ ګناده کړه ولا تا ګلو مخره يم ولهم مالون دیغو اله اموالکم غټ مالون خو سره نن وکانه خوبن کبیره یقینا دا ګناله وي خوبن ذمبن کبیره وی غټ ګناده څه لپاره مال ګډای چې را هغه یو تن دیو موږ دیو نیمه خپل کو نو تا په ګناه <محك> سورة وإن او محکی صورت بقری کی و انتو خالتو هم فا اخوانکم فی الدین فا اخوانکم او کتاسو اخپل مانون آغو سر اگرد کرل مغسا سرون دی علت اجازتو سمطلب اصلاح پنیت او دلت من اداک سمطلب دروانی پنیت اصلاح پنیت گرده چدا یوتن ده جدا پخون و خرچه دیر رازی اکیوز پخون و خرچه بکم رازی و علت اجازت میلاو شو و انتو خالتو هم فا اخوانکم او دلته تصوید، چې ته دی اغم مال حدوب کول دا پارا، خوڑاک دا پارا ترتیب کهی، چه مال گرده، دلته تا مان رغل کنه، دا کار کهی نو مان دا،, ما اول دا او اول حکوم دا، چې اعتمانانو مال مخرای، او اغو تا دی اغم مالو نور کهیت، کم دور مخلوق تاوی چه تپوس تا و لسوکنشتا، ولی تپوس را اللہ ده کنه، ایسی مکوا، دیم حکوم، کله څنګه دی هغه دی مال خراث منه دی هغه مال د پرناجایز طریقي سره به نه خورې دلته وي کله څنګه چې ناغه علاکان دی داغه د مال حفاظت پتا م لازم دی دارنګ جنې کې دی چې معنا ني حفاظت هم لازم دی کنه مال مخرا سم مطلب چې داغه حفاظت او کټ کنه د مال د مال افاظت تے دو جان ام افاظت تے کنا دلتا چا نغاک دی اتیمانانو جنکو افاظت دیم حکم ساما عشر بحال سمیگی چه اتیمانانو افاظت پاکی دی اتیمانانو د مالون افاظت پاکی او د اتیمانانو جنکو افاظت پاکی او باقل ترتیب سر نکاونا کول دی اتیمانان جنکی با پات شو ورتا نو بلله به نور کول مال کې شیکټېږي ځان سره به اثاره کړي دی د پاه چې دا مال موږته پاتې شي زلوونه به ف کول الله یم خفت الله توې توفل تا که تاسو یریږه د دینا نه چې تاسو انصاف په نه کو په باه دی یا معانو ج نه کوکې غو سره ن کوونه کوئ دی د پاه چې ماللو اخل انصاف مشک کولی او سره نو ربا در یتیمانانو جنکوسره نکاح مکوای فن کهو ما قابلکم من النساء نکاو کای هغه چه فق حلال دی تاسو دफारه من النساء دی نور زناناله نا تاسو تیمانانو جنکای پات شو ساتو نکاح وسره جایز دی لیکن چرته نکاح وسره وکای نو بیا انصاف نش کوله زمړه یتیم جنای د څوکي تپوس کای انصاف وسره نش کوله خطره د دې چتو سره بنصافي وکي نو بیا وسره نکاح مکو کنه او که بنصافي خطر نه عادل و انصاف و او انصاف وسره کوي نو بیا وسره نکاح وکا د مال فراک د پاره نکاح کوي او به عادل انصاف نه کوي نو دا خو منه ده کنه تا, تا خطره پیدا شلا کدی اټي می جنای سره نکاح وکم نو ما نه به انصاف نشي رو به سره نکاح مکه وا غفریږي دا فن کهونه کا او کای ماطا بلکم هغه چې حلال یتاس د پارا من النساء ذو رجنانو نا مسنا دو دو او ثلاث او در او ربا او سلور سلور بنور او کای سلور په لري یتیمانانو سره بیا یتیمانانو جن کو سره بیا نکاح وک دي ځینات چا الله رب العزت دا تذکرہ کی چې د نور زنانو سره نکاح وکای نو سلور پر جایز دی اdna درجه دوکړی مسنا دوا دودوا دو در دره سلور سلور اخیری درجه سلور دی جنرال افیس هغه یې چې دا زنانو دلته کوم ترتیب دی دا هغه ترتیب مطابق روافظ وبازی دل داسې دی غوې نه پکار دی نه څنګه پکار دی اوې مسنه دوشوي بیا و ثلاثا درې و سره ټلکا نو دوه سره درې ټلکی نو پنځه او ربا سلور دا نو نه شو مسنه دوه و ثلاثا او ربا سلور دا ټول نه جوړيږي وې نه ځنانه اجازهشته را افیس دا وي خوارجو کې اکثر دا وي چاتل لسه زنانه اجازهشته هغه څنګه مست نه دوا دوا نو سلورسلي و وسلا ساو درې درې سلور شپګلس شي ورو با سلور سلو ناتشوي لسه اتل لس ال سنه تل جماعت اقراد او دارنګي قران او سنت نا د صرف د سلور اجازه تستا دلته نا تکرار د فاراد یو نجوم د پارا واس مس نا دعا او ثلاثا دریو او رباع سلور به وک دی نه چه نزيات کینو دریو دریو نزيات ای نو سلور دارنا چه دو دعا دریو دریو او سلور سلور او بیا دا را جما کا دین بلکې اخري درجه چیرې نو غا سلول دي کوي اټیمانانو زنانو سره تاسو انصاف نشي کولای نو غا پرېګي دی انور زنانا تاسو د پاره سلور روا دي دی کنه دین زیات چیرې نو غا نور سره و بیان نکا نه کوي به حق نه دا کیږي فین خفتم الله تعذلو او که تاسو پوه شله پدی منی یا تاسو صفته ولګرا او ر پیدا شله الله تعدیلو او چې تاسو به انصافونه کوي ډیرو کې فواحدهن مفن کې هو اخرتن نو به نکاح کوي سره یتیمانانو جن اپ سره نکاح کولو شي کله دین انصاف یقین وی تا تا خطر وی نو به واغ سره نه کوي نور زنانه سره به کوي سلور پوری او کو دو سره انصاف کولو خطر پیدا شوه مګې یې ورسره نکاح وکړ غناو ما ملکات ایمانکو یاغ چې ورداران دي خلاصو اساس وینځي ذالک ان الله تعالی د ذات عزیزہ چتا صبح مایل نشي ظلم ته یا ظلم بهونکې الله تعالی الله تجور ظلم بهونکې لکه څنګه یې سره ظلم کوم کول منه نو عام ځنانو سره ظلم کوم کولم منه دي کنا مخکې ایات کې حکم ده یا تیم مال حفاظه و کا ډ یمانانو جن کو فاظه و سر کاغو سره انصاف نه شه کولی بیا نور زنانو او سره نکو کوئ بیا حکم راغ غو سرو انصاف کوي که دانا چې اتمانانو سره ظلم ب نه کو یا نرو سره خیر دی نور ور زنناو کا خیر د ظلم مو سره کو نه نرو سره بم زلو نهکئ یا رګ چي تاسو باندې ظلم کوي نو الله تعالی دلو خفتم الله تعالی دلو ن فواحدا دا خطر دا دایره دا, دا چې انصاف وونه نو به یوی سر نیکاو کوي به سلور سلو م کوي یا غچ واک داران د خلاصون استاسو ذالکد کادن الله تعالی دلو بزیات نه زیدا چتا تاسو مایل نشي سچته ظلم ته حق نه وبلغار نشي ظلم ته ولار نشي دي زنه چر حکم دی اگه دا لکسنگا یتیم مال فازد تی اگه با نقری و دی زنانو مال بو مفازد کئی کنا دیاغو مال بو منزای کئی محر دی نو عام زنانو خکم و آتو النسا صدقاتهن نخلا او ورکوه چه زنانو تا صدقاتهن نا محرون دیاغو نخلا پا خوشحی سرام دانا چه دیاغی محر تامنه دی اول ورکای نه ورکای نو دیر خفکان سرا نا وآتو النیسان ورک زنانو تا صدوقاتهن نا محرون دیا اغو نحلتا پخوش آلی سرا مفسرین لکی لا توتوهن نا محورهن نا وانتم کاریون دا حالت پر مور کوئی دیا اغو محرون اچھا تاسو بد گرنے اغا اغیطا تا زانو علا کردیک اغا بد نگرنی اغتا پیسه ور کئی بد گرنی بل دا چا اغا پلار کروی نو د کسب نې نو روپای وسره درک نو به وراشي تا کرا نو د کسب نې دی کسب نشي کولې روپای وسره درک نشته دغه یو موقته د مہر اغم نور کوي چې په لاس سره شي داوم ته تنځه کوي په دا مله راغلا چې زنانه او مہر چې کوم مقرر شو شریعت ګل سو دره مو نکم مشتدنه یات چې څومره مقرر شنو دا دی حق ته کنه کله چې اوځي او سره نو پرمهر دی او کومهر مقرر کړي دی یوزې شي نې نو نیمه هر دی دا هغه تذکری مخه وښلي سوره تبقره کې هغه مهر ورکه خوشي سره نهله ځینې مفسرین د دې دغه مطلب بیانوي چې ډېر په خچاره سره یا چې هغه فریضه چې من جانب الله کوم مقرر دا یا هبواتیا کوم ترتیب چ دی نو هغه به ادا کی کنه اخا خوشالای سره داسبه نو علاقہ چې ما هر بهی کزان وای دغه یو موقته اغه ته ولزا کی په لاسه سي شیرانی شي هغه لومس ضرورت وی دغه ماهر ورقه ها کذا زنا نه خوشالای سره تاسو پریګی دی نو طالباره به جایز ده کنه فاينتبنا لكم کم ماف کی دغضانت اعنا تاسوووتا خان شئ این سی سے دغماء رنا نفسا پخ Peace فاینتبنا لکوم پریگیدی تاسو vigی تا ان خوشان تا. تبنا لکوم دلتا مافی خوشانی صرا تی بی نفس سرا فاینتبنا لکوم کم پریگیدی تاسو kamera تا. ماف کی تاسو تا خان شئ د دغماء رنا نفسا پخ پخپلا تا ته معاف چی تیبي نفسره كريي تا ته فقلوهن يم مريا د خړې ډېر مزه ولاو به نقصان دا به بدمګنه يره د خزي مال دي فراق به څنګهي کتيب نفس تا ته شي پر خود پخپلا خړې غار دي حنيان مريا حنيان او مريا د دې دوار الفاظ او مفسرينو ډېر مطلبونه ذکر کړدې کنا حنيان څه وي بغیر د مشقت نه کوم شی حاصل شي او مری اسه ته چې زر کوم شی هضميږي نو معنا ودا شي فقلوه خري دغه مہر هميان مزي ولا بغیر د نه هميان بغیر د مشقت نه حاصل شو تاسو مشقت پکې را نه کوي ترخه د تاسو بخ مری دا زر هضم ولا دي یا هنيا چې پدې کې هیڅ ګنا نشته به ګنا مری ان اوس مرز پکوم نشته مرض حنیان پا کم نشتا کنا حنیعن گناہ پا کنشتا نو مریعن سم مرض پا کم نشتا یا حنیعن اثار سر تیری دنکے دے مرائی کی او مریعن خانجام والا دے نو انجامی ام خدے ولی ناچاکی نی پیدا کی کنا ناچاکی نشتا بل مطلب د حنیعن دیر مجدان مریعن اثار سره تیری دنکے مرائی کی یا بل مطلب وہی حنیعن دنیا کې د دې څه مطالبه نشته او مریان ماخیرت ته هم د دې څه تاوان نشته د برکت وړ نکاح د کنه فق کلوهنیه مریه مصالورم قانون ولا تو تصفها ولکم التیج علی الله ولکم کیم ورزقهم فی اوقتهم و قولوا لهم قولا معروفا مور کو یک مقلوته ثول بکرال کنه صفها سمعتلو د منفعتن د مال په منفعت نه پويږي يا د مال قدر تو ورتنه معلوم وړو کېد او لصل په ورکو نه پيجن نه لس پيجن ولي شورونه په لاسو عادت نه ناغه وصل ورتاونا سا لس ورتاونا سا لس واخلي وړو کېد کنه نه پويږي د مال منفعت ماني سګ نه پويږي د مال قدر او معلوم نه ده غله به شنو ور کوي دا یو قاعده اداس کس چاگر ناپو اتوارت و الاسده شیره ودا نتاقب المال زیگه که که که بار لاد شه مسلمانان خو دیر دیو خوی ماندار خو نشته که نا مسلمانان ډیر دیو طول کلمه یا طول موزنه که طول روزه نسی اکنی ماندار خوصوم نشتی جپرد حق نخوری نتا از شه و لورکن و بار باسر دوکه که نو دې کې ټول راغلل هغه قماقله عمر راغې زنانه عمر راغله معشومان عمر راغلل دارم یتیمانان عمر راغې خپل اولاد عمر راغې دا ټول په بکرا راغل کړه الله وی ولا ته تو صفاح یو نه دی ویلی بیا نه دی ویلی یتیمانان نه دی ویلي ټول چې قماقل د دې مال منفعت باندې نه پويږي اتهل ورکه دا یو شه دې د هې قدر نه ده څونه دا دیقدر ورټنه معلوم هغه وحوسونه غړني کړه کبارد کیور کی رسیدي کی، نوٹ ته هغه ته پتې نشته دا ضرورت نشت ما یو نوٹ وړو لسمه راډه هغه ته څه دا هغه یو را کړه ما خو دا لسر راوډ نوٹ یوډ او دللا سول سول لسر راډه یوډ زره به هم په خوشاله دي چې ما یوډ لسمه راډه نه پوي کنه دا که بیا ورستو خلق داسو کی چې مال ور تفریږي دی. دی. دی او بیا ورته قاریږي نه قرآن قانون دارې چاول په تجربه وکړه اول مال ور کا خو زاده قمقله نه پويږي هغه ته مال تفریږي او بیا ورته قاریږي دې ژوندۍ تنګه کی تاده چلو ک تاده چلو ک چې قمقله ده نو ورته مال تفریږي او خياله ده زنه زران نه داسي دا سړی دا بوتلی او خو ز پورا کور چلی نظام چلی او باز دا سيتي واخزه کې د عمر عقلني په پیسو خرڅ کول مینه نه پويږي نو سړی ته وي د عمر علما او کارکاري ساري به تنګي او روزانه وي چې تا تمر پیسې ځي کړې او تا تمر پیسې ځي کړې دي ولات او صفا مور کوي قمقلت اموا لكم مالنا قل التي جعل الله لكم قيامه چې ګرځول الله تعالی تاسو د سبب د ژوند دا مال خصاس سبب د دی نه کنا دي سره تجارت ته دي سره فراکوله تھړل دي پدې شی زونه اخله پدې شی زونه دا سبب د دی قیمتي شی دی او اخله کمقلو لور کوي مال مور کو سیش ورکا ورزقوهم فيها وکسوهم فراکونه ور تورک په دغه مالونه کې وکسوهم او بره کپڑے ور تورکا او قول لههم قولا معروفه او او کوي ورته نه د دستور مطابق که اعتمادانه مال دي یتیم ته چې خوشلي غرشلي پوښلي سامان وکنا خزدا قمقلا دا هغه دمره پیسه را کټه چې سې غواړې دتل راوونه په تخوذ سره چل کوي تسي چې اخلي ټول هغه نظر راوونه خزدا نه مال واړې او قمقلا نه هغه ته ما غلط خبر نه کوي چې ته قمقلا یته بيقوفه یتار سره خرابه یا څنګه دل را کوم زيب کوي بيزيبولګي نه دا خبره مکوورتا سوورتا وای او قول له قولا ته پیسه سره څه څ شي ما د وې راړندل یتیمانان او مال دې نه غوت به سوای هغه ته وای پیسې سره س کوي ور ځکووم سی او وختوم نو خوراک دادې کپڑے دادې پیسې سره س کوي داستا مال لې چې کلچ غټل نوخل کنه هغه ته ودا خبرې کوي رضا قانون شه وام تلولیت ما حتا اذا لم النكاح امتحانو کوي د ایمانانو حتا ایذا بلغو نکاح کله او ورسیغه نکاح تاسو مطلب بلغو مبلغ الرجال د سړو درجه تورسی نو په تجربه او تجربه نه هغه نن سبا فاطمه ته دکې ځکه بار خو مسلمانان دي کله اماندار خو نشته تهولې کا دغه شی بوته لغو نهولې کا هغه لس دانی و خرابي یو بسمۍ نوتهپه چې دله وړو کې دی دی د مال منفات پلی ن پوه د کاغمت طرف فی که نه چړو ک را شي یا بوت را شي و ما د له دو داې زیاتې واچولی نو تاې به کچراور ضباره نو ک دا یو دانهچغاسم را وړله نورې ټولې خرابې را وړی نو تپه چې دی لا نه پوهږي حغ پیسې ما سم را کرديدي او د دانیولې خرابې را کوئ راړلی داې ټولیتهپهشهې تو ټماټرې سم راړل سار نو بیا شي سم راړی شي ګران نه سوده د دغې ده پهنا نستتون مې نوم معلوم ک تاسو د دو نه روتنڅو او خیاریا نوفتهله معموله هم نووررک دوتناند معلو نهدو چې د سودا ځان ل کول شي اوخوا بد پیژې نو بیا سره د مال ځ سری سر کړ دیته جرریبه پوکهه که نه نور دې سیونه پې واخله پلانکی دکان نتا شرارا پلانکی دکان نتا شراونا نو کده سيزونه برابر راړل به شرای سم او سره مال سره خزانه کوي ورکوونه فثفو الیهم او مالهم اکه بیاوم بالغ ترتیب باندې نه پويږي نو دا مال, مال مور کو کنه وابطلوا الیتاما الا تلاقو دیتوی کنه جربو او قولهم تجربه وک مختلف چنغه امور ک د استعمال کا دغه څنګه دوس خپل خاو بد پیجن یو کنه الله او نه تاخلوها اسرافو بی دارا مخره معلومه د یتیمانو اسرافن په اسراف سره او بی په تا دا اسراف اوی د دیګر نه چغت بشي به مال نرا کۍ باز کسا نه کڼ بیا روپ لې نو ل لږئ بیا ور هت یخوا شيې دله راړو ت چې غټلی تا به ایې دا وړیان سره دا په ل روپی دی نو دا په شل روپ دی دا په ضررو من دی هغهه خبرې اوورئ خراف پهږې کوئ هغه ته س د د داشي پهود دی او بداره په تععد تعې نخورې جو ساار او پس هغې نه ډبل خورېولې یک برو ددي یاری نه چې غټ پشي بیا معروونه والپل واړی بیا غور ته د د کنیشن کوی نہ دا شونه کوي لکه فد فو اليهم اموالهم كل اپوي کناپوي استا په لاسونه مال دے په دې ترتیبه بینخري ومن كان غنيا فليستفد سوګ دے مالدار نو ځان د بچو ساتي دي یتیم مالنا مالدار ایت خپل مال حفاظت کوي دوسر دي یتیم مال حفاظت کوم ومن كان فقيرا نسوکتان ومحتاج محتاج دي د فقير مال حفاظت کوي نو اخفل دیاری تی پاتی کی گی اخفل کار تی پاتی او که اخفل دیاری کئی نو دا مال زائد کېږي نو ضرورت مطابق اگر جو اخلی کنو من کانا فقیر انسو گری فقیر فلیا کل بالمعروف نو حود اقریده اتیم مال نا دستور مطابق سمرای د حق جوڑی کنن دانا چی بار تا پینزر سو دیاری اخلی ادا بسی زر روپای لکا چې ماستا مال ساتر لی دفااتمي له همله هم کله چا والله کوېدو ته عَلَيْهِمْ, والو عَلَيْهِمْ والو دا دوفااشولی نو غوااپونهی غنی سرار انکارو کې د سه خبرې هپل ضرورت توکیواو ځ بیا تامنې دوواو کې چې دومره معلوونه د سره ته ما را کرد دیغ نه انکارو کې وفااشولی تاښکړي ماللی فااضت په دی کړی هغه به میاشت کواو ځئ ا مخالف ستا دغه ررنې هر کمقل دی چا قمقل امانت تاثر اپروت تے نو کلچ ورطور کئی نو فاشدو آلائیم هر قمقل چدے فاشدو آلائیم زکر سار و دیا مال ختم کیا و تا پتا و بید آؤو کی کلچ دی قوانینو من عمل کی گی نو معاشرہ بس مئی کنا یتیم دی مال حفاظت تے نو د زنانو دی حقوق حفاظت تے جاغو دی مالون دی محرون حفاظت تے نو دا سی چاہ نو معاشرہ کے اللہ بے جاگ افتا چی بس اللہ سبر کی گی اغتت طرف نو بیا الله ستا افاظتوں نے کئی تید کمزور افاظت کئی نو تک کمزور اید او اللہ ستا افاظت کئی افتا اللہ چا من اللہ سبر کی گی اغمان ظلم کئی بیا پتام ظلم کی گی و کفا بللہ حسیبان کافید اللہ حساب گر کتا ست ترتیب اختیارہ پا دی حساب کی سہی ترتیب و طریقہ اختیارہ او کنا و کفا بلل معمور کی تا کا پستا لاس کی دا پنسال لاس کی رسام مردید الله سوفز شل لکا وکرام کا کاتبین نو لکې تا حکومت نه فرشتي دی غو لکې عباره ان عالم ګورې لرجال نسبه مم ما ترکل والدین والاقربون وللنسا نسبه مم ما ترکل والدین والاقربون مما قل من او كسر النسبا مفروضا دل دا لکه څنګه یتي مانانو د زنانو حق ادا کول ضروری دي نو دا رنګ د نور خلق او احسان پاغمانیوم احسانو که هر چا د پاره خپل برخه ده پاوی کې کبه مکو ول الرجال ل نه او نصیب برخه ده ما دا غنه ترکل والدان چپرید مور پلارو او لقلبون رشتہ داران وځ طالبان چې نه کې دواله د تفاتش ل یتي مانان موږ یو خپل خپل برخه دي کنه تر دوارونو سیل کوي ډارو لپاره خوراک راوړي نو لس روپي دي الګ غیناخلې او لس دي جنای اخلې ا بیا ساروي چې وستا سمال ختم شو؟ نه دا کسن دا مال تا تاسو رپرته کوم ترتیب سره واغه ترتیب سره خرچ کاو کنه نو جنای مال زیات دي او د الګ مال زیات دي د جنای و کم دي نو څه مطلب شو سارته نو هغه چې ملاویږي د مال کې نو جنایتو کم ملاویږي andet waziyat ملاویږي واقټ ترتیب سر را کیلا لیر رجال لپاره د نارینه او نسب بر خدام ماده غنا ترکل والدانی چپی دي مور افلار ولقلبون رشتہ داران نو دا او تاسو کوم مال دی اقټ ترتیب سر کیلا اڅه خرج کین نو اقټ ترتیب سر کوه کوم ترتیب سره استعفروت دې مطلب ده چې جنې مال وزر ختميږي او دا لک مال وزر نه د جای مال به کمی تا خره دک مال به زیاتي تا سره دغه اتبال سره د هغو مال نهځای کويولین ن سا لپاره د دناه نست کې برهخ دا معطره کلل والدانې د هغ نه چپېخې ممر پلار والله قلبون ما قل می نو او ک د هغې نه کمی د دی نه او که ډیر ه ک ساسه کار دی برخه ده منجارېملله مقرر ده دلق چ هغه دو رسې دي د زر را رسېدي نو دا تا سره معنت شو رسیم مفروض مفروضہ برخه مقرر باخو من جانب الا مقرر استاب کی سکار نشتا دا احسان دبل سره شکانا اعتمانا سره بہ احسان کین نو زنانہ سره بہ احسان نور خلق و احسان دستور تا دیو حق نہ ختم کی تلف کی نہ او سره بہ احسان کین و اذا حضر القسمۃ ولل قربا والیتامہ والمساکین فرزقوہم من وقولو لہم قولا معروفا دی آیات دو مطلبو ندی یو مطلب دا چې ما میراز تقسیمی او دا سکسان راغل چې میراز کې دی آگوی سا نشتا مفارز و قوم منو لغو نشے والا اتفاق سره کئی میراز تقسیمی گی او تن مرد دی داگو و کې که میراز تقسیمی گی اسے غریبانان راغل دی اولاد دی تماشا کئی گوری مصوکا استحبابی حکم دی لغو نشے ورتا ورکا ورته وو ووایا جدا خو پردې میراث ته استاس حق نه لای او قولوا لهم قولا معروفات پردې میراث ته استاس په کیسه نشته فرض قوم منو لغه نه خراق تنور کوي لغه نه شیور تور کوي کنه انور ورثاو کی تقسیم کوي بلکل محرومه کوي ما کس څنګه قرباني کوي غلب علاقو کې روز خو ریवाज ضرور ختمي دي لیکن وخت دا ریवाजو غریبانو ور اغلل نو قربانی وکلا کډانو غریبانو په اولادو چرچپيرا ماشومان نه زنه غټ کله به قربانیو شو نو اول به چې نه ها هغه غریبانو لور کړل او بیا به چې رسټ ځان کړه رسټ خپل کور ته لګ اغه ځنه به غول شي ورکو دا به نه وي چې موږ به کور ته جوړ نه کوي به شیوه جوړو تاسو لبراکو بلکه څنګه چې قربانه وو شله عادت به یې سملا نو خپل یې نور به مونږ تقسیم او تاسو دا واخلئ د دقه شانتي حکم شو دوی مطلب دا دی یتیمانان راځي تاسو ته چې تقسیم ک نو تور ته و یا او خو اوس وخت تقسیم نه دی فرض کوه منه وراتور کې دوته منه دغه مال نه وقولو لهم قولا معروفا ونا کیدو تا ونا دستور مطابق څه مطلب دستور مطابق چه دا اساس سمال ل چې کله چې وخرای شي تقسیم وکنه اوس که تقسیم کوو تا سمالو نه شي ځای بکای چې سمالو نه شي ځای بکاین نو اوس زګنه تقسیم دانا چاغه خپقه نه تقسیم او اساس سمال د کوم راغی دا اساس نه ده دا خبره ورته نه چې ته سمالو نه ورته وای تسو با لولا نشرته ده حق نشاره کوله و قولوا لهم قولا محروفا و پردی بچی راغل دی اغرارتا ما سارستا بچی دا شه الادی نو ته دانا گواڑی کن چاگوسو کورتی داز فرد کچی فرض بچی الاد دی و الیخشل دینا او دی ارگیا کسان لاؤ ترکو چی دو چتفریدی دو من خلفه هم روستو خپلنا ذریته ظافن هغه بچی ماشومان کمزوري قافو علیهم غریګی پدومنه د ظلم تاسو دا نو غواړی چې تاسو بچی منه څوک ظلم وکي چې تاسو په لاس پر دی بچی راغلل نو من پاغو منه ظلم مکا وکړم فل یتقول نو و دېریګی د الله تعالی نه دغه پردو بچو حق وی یقول قولا سدیدا وای دی وینا حق سره برابر داشي خبر او دی کې چې حق موافق کنا او بخپکینا تستعمل د کوم راغیو سامان لزمیم خبر اوس نه غو پریشان دي ورکه داشي خبر او به کې چې حق سره برابر وي موافق وي دا صفارت کله ختم وړي او استاد بچی دی بل دربار کولارد دي نو ته دانو وړ ځای سوکور ټکنو فلو یت قوله او لقولا قولا سدیدا او یت مال مخلا دی د کې چې څوک مانانو مال خورری د اولهپاره تخفیف یاره یاره و د دانه دانا چې دا وړهدي او ډوړی دا سبجانې د فراکونه دي دانه ده بلکې دا وور د سای تهځې ی تیم مالسیشی دا ور دی انله دی نه یا کلونه معل یا ته معضمن نما یا کولو نې بتونې همناره او څخه لري مالونه دي اټمانانو په ظلم سره ظلم ولي ولي زکات چې هر ضرورت موافق او ته اجازه ته کنا ومن کان فقيرن فل يعقل بالمعروف فقير درو دستور مطابق ته لري دلته هغه مال مراد دي چې دي اټي مال خري او ظلم وسرکاي انما ياكلون في بطونهم نار يقينا اچه دو په خېټو خپلو کې وره دا حقيقت کې وره دا خوراک نه دي ور خېټو کوي و دن بشی وورتا روست مومر آشی کنا یدخل هنارا من نافرمانی کئینا اللہ و دی وورتا دن نکی وور در کې کدن نزی وورتا بدن نشی وصیح سا اسلاون سایرام یا کلونا خوری وور یا کلونا اچھئی وور دن بشی وورتا گردری زل اللہ رب د در تنبیه ورکن کنا وور خوری خېټ تا تا او تاور در نه کوي اور تبدن نشي وسه اسلونه صغيره اوس دیور نه ځان بچ کوي اسی ترتیب سره پر مال ور کوي والله استاد ترتیب خې کړه او ډېر بهترين ترتیب خې تاته چې پر مال خورما صحیح ترتیب سره هغه ته ادا ک مزیدنه هغه حکم شو مال د شریعت مطابق تقسیم کا نو طالب و و بال نی <coughs> برکتونه بی او کتا و که تا ظلمه که نو بیاغ و برکتونه نیشتی کنه ننسواتی پختانو جنگونا ترمر گئی سنه بجون آقا ده کرباسو خونگی و پولی و پول من و جنگونا کی گئی داده گیر و سپنی داده نسی شی اپلا داده چن آقا زامن دی نو دیاغب نسی شی ګرموم ګر سپیني ابل کړه وشو ددشي اپول منی لا جنگونه مانی ختم شي داواله زکه د خور میراث نور کوي دو مور میراث نور کوي دو لور میراث نور کوي د خځه میراث نور کوي د دنیا میراث نور کوي نو پردې مال دی نو بیا خو ازبی ګینه کنه به تا جنگونه غوي مې وی او که پردې مال لیکنه نو بیا خو چا نوغه په سفاست سره خبر اده به خوایې کې جنگ نه تابل چانه پلاټ واغست صفا سوترا غټ دې پکې هو دی دیوال دې پیو تا په جو سوق نه راغله لیکن تا پلار نه کین یو پټه پاتې دي اېکه سمرہ جنگونه دي سمرہ غو یمې دي اېکه پر دې حقونه دي کأن تا پلار دې موړو دې مور حقو تا نه دې ور د خور حقو تا نه دې د پلار حقو تا نه دې ور د خځو حقو تا نه نو پر د حکوونه ټول ته د روړه پات کې تقسیم کو دا خور دی که نه دا څنګه پاه مضمیږي بیا او په مخه جنګ نو او د الله قانون دومننو نو راحت راغې برت رائ ظاهر کېته اوکتتلل چې دا پټې د معهلاړ دا غخورور یړو دا خو مور یړو دا خونییا یړه دا پټې خولاړه دا پلونو تلاړه ا دا غبل کې تلاړه ظاهر کوته دا ګورې لیکن کممپاتې دی پ کلله تا ته براقه چی که نه ن ستا چې نوغا تقسیم ک خور خورور ته میلاشه هغه بلکل کې دا نوثار هلته تقسیمی ږي نوته ستاته کور کېڅک دا چالور خور د هغې ته میلاږي ظاهر د هغې ته سر راځي که نه تو یو غ نګورې چې مال ته نظ او بل غ نوو ګوره کله چې مالته ته راځي د چې ټول د قانون مې عملو کېڅوک په پریشانه نی پریشانی والے جوړا دا قانون دی الله دی هغه نه مانی چې القران رحم الله بو مسلمان عالم قران نه مانی ولا سورته نساء نه مانی د زنانه حق نور کئ میراث یې نه نور نه ور کئ سورته النور نه مانی شری پردانيشتا سورته احزاب نه مانی شری پردانيشتا رسمونه نیم قران نه مانی کړه یو آیات نه انکار کئ کفر دی ګورا انکار هوتنه نه کوي لیکن عمل پینشت کنه ګناه خو دې کنه نو ځان ته وډیر لوی شیخ وي او ډیر نفلونه وکي او ډیر مزونه پابند وي کوچلیک ولوي نه خومیلکه یو غټه وي لیکن خپل پرهدي میراث وخوري خویندله میراث نه ورکړي مور له نه ورکړي لون له نه ورکړي ابشیو کې پوجوندون کې واپس عامو نه وکي تقسیم کي ضرور لبل شی پریندی دا پهن پر حق دی کنه ولې زامن ول مال خیشی نو د لول ل خیشی سړو ل خیشی نو خذ ل خیشی چې الله ول مال مقرر کړ دې سه مقرر کړ دا ته ولې په چر قبضه کوي نو بیا دا غويمی کنه غ ول دوی مال نه غويمی پکه دلته چا نه غا دا حکم چې مال به د شریعت مطابق تقسیمه یوسی کم اللہ و حکم که اللہ تاتا حکم که اللہ حکم دے فی اولادکم پو بارد اولاستاسو کی لزکریم اسلو حضلون سیئن لپارد ناری نا پشاند دو برا خود زنانہ دے او زنانہ راغ لنبی علیہ السلام تا او جنکی و سروی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام خواه تراغ لجنکی و سروی و گورد دو پلار تاثر شہید چیده او خود کی جنگلت لیو علت شہید چیده او ددو ترونو هغه سي چالوکه مال تقسیم کپزانتي نعمت سي شي پر خدا ني جنقوتا اغه دوي زم ما خوند شهيد شه دي او خود جنگ کې او ترونو ددو مال واغست زمالي ورونو مال واغست نعمت پر خدا سي شي ني دي جنقوتا سي شي پر خدا او ددو نکاح کېږي هغه ایکو مال ضرورت وکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلش و نور اغلی ندایتون نو نو راغلل چی دانا چی اتن طول مال و اخلی بلکه لیزہ کاریل پار دنارینام مثل حضیل انساین پشانده براخده دو زنانو دیم سڑی زور رو اخلی نو خضا و و اخلی طول مال لی شاگسته نو سڑی و مال اخلی نو خضا ټول مال اخلی انن سوا با خلاست باری کار دیم خور کس خځي لاس رسیدو نو ټول کورونه قبضه دا هر شي چې پاتې لري بړستنی پاتې لري کمبل پاتې لري سامانونه کرسۍ کټونه بس دې دې په قبضه دا چا چې قبضه کړه خځي لاس برشه نو وای دې کور کې اوسېږي او که د سړي لاس برشه نو کور نه وځلی ټول کور واخلی نه نو به خځه ټول کور قبضه کوي دا په کې سلورما یا اتمه دا انو نور ورثه ټول کور قبضه کوي بلکه شریعت مطابق به تقسیمه نارینه با دو ایسی اخلی، زنانه به یو اخلی، فا این کننه سا انفاو قصنته اینه که بیدا دو دو زیاته علکان و سر نیف صرف جنکهی، سر مرشه، لونه رونه پاتشلی، صرف لونه دي لونه لونه او دا زامن و سر نیشته فلا پس دی زنانه و پارا دو دره می دی دا غمال دی چه پریخی دا دو پلار، یا تا چین آغا که موڑی پریخی مال با دریشی که دو ایسی و چین آغا زنانه و اخلی یو ایسا و نور و رسا که دا کله چه دو سرا رونه نی کن صرف چین آغا جنکی جنکی رونه و مال دریشی کې دو ایسی و دو اخلی یو ایسا و نور اخلی او کارکان و بیا به دا هغو ډبلله ایسه د دو به ن کاغ ز اخلی د به 15 دوه اخلی نو دو جنای به ر اخلی دغه ترتیب سره و انکانتلهاختن اکوي دا یواځې فله نرو نهدي لپاره نیم مال دی سړی م صرف یوه جنای پاتېره نیم مال به دا نیم به نور وورسه اخلی اوکه د د موره پلاروي سړی م چې موره پلارار مشتهولیا به یو لپاره د مه پلارار لیکل ې واحدې من اومرسو د پااره شپګم مما ترقد اغا مالنا چې پرخي دیمړي انکان له ولادت په 72 د دا اولاد داسړې مرشه د دا اولاد دشته امور خپل اړومېشته نو هر یو ته وشوګمو ورکه او پات چې نو هغه وانه نور ورساو کې تک سیمشي په يلم یا كله ولدن اكنې د دا لپاره ولادت سبتلم مرشه اولاد نشته و ورس هو بوا هو اميراث خل د مور خپل نفع فلوم می سولس نو مور لپاره به درې میثا ړې مرچ اولاد نشته مور خپل لري صرف اولاد د نشته سره مور خپل لري نو مور به درمه ای سوالی پاته و خپل ور واخلی, واخلی. فاین کان له وې اخوتو نو کدد د د رونه دی ورونه دی لا ګې مرچ مور خپل لري هم پاتشل دا مورې ابل پاتشل ابلغه نه رونه پاتشل فاین کان له وې اخوتو نو کدد رونه فل يومه سدوس د پلار وسره یې نو به د ورونو یې څه نشته د پلار سره ساقد تي فله یې مه مور په اړه بیا پیغام ده مه ماده وصیت د وصیت نو یو چې وصیت کړه یې سره او د مړی او د نه رسره د اقوله د قرض نه په تهولګره میراث پاتشه اول پکې چا نه غا د مړی کفن دفن دې چې مړی منه سو د کفن منه د قبر هغه هغې نه پاتې نو بیا درې م ای کې یت دی در کې وسییت پره شي او دی نه چې پات شل بیا ووره سازانان کې تقسیم کی دانا چې کفن دفن هغې سر نوم نشته او دیت سره نوم نه شته یا د میرا چرچی دی تونله نو بیا مال تقسیم کی نا اوللب د کفن دفن دویم نمبر کې دغه د دی پر بیا چرنا دریم نمبر کې وصیت سلورم نمبر کې وې میراثه اول هغه د کفن دفن دی دریم د قرضه ده درم د وصیت دی په دریم ایصا کې سلورم هغه میراثه اباؤکم او املاکم لا تدرون یهم رب ایهم اقرب الکوم نفام اباؤکم لارنس تاسو ابناکم ځامن تاسو لا تدرون تاسو پته نشته ایهم اقرب الکوم نفام كوم یو زیات میزه د تاسو په اتوار د نه سره یو پلار له زیاتې ابل زی له زیاتې بل خد له زیاتې تاسو ته سپه ته دا که ته زی له زیاتې جدت اميرات زیات میلاوي شي نه تاسو نه شي پلار له زیاتې جدت زیات میلاوي شي نه فریدت من الله دا هسي د مقرر طرف دي الله نه دا ترتیب سرو تقسیم کوي دادم اولاد د مور خپل اور د رونو میراث دا سالور قسم خلقو علا کانا جینکی گرد وردینو لزکری مثل حضرون سید صرف جینکی دینو فلهم نسلوسا مور اپلار وسلدی اولاد دینو ولی ابوه لکل واحدی من همه او اولاد نشدی مور اپلار دینو فلی امی سلوس پاک اپلار لپارا او رونا وسلدی مور دپارا بیش پاگمه دا دا ترتب شکنه فرضتم من الله دا حصي مقرر دی طرفه دی الله نه ان الله کان علی من یا یقرنده الله په حکمت ول او س د اولاد د مور افلار درونو میراث نروستو خځه خوان میراث ذکره چې وس خځه مړ شي سړی به میراث دی هغه څنګه یا سړی مرشي نو خځه او میراث څنګه اخلي او خلاصته بریکار دکنه خزمړسلا کور څومره سيدونه پاتشل هغه دي خوان دي خوان مرشه کور څومره سيدونه پاتشل هغه دي خزي دي لاس ته بری کار دي نه قانون دا دي ولكم اي خوندانو تاسو لپاره نصف ماتا رکھ نم دا غمال لچ پری خیاځواج کوم بي بيان استادو الا ميكون لهن ولا كم يغودو لپاره بچي خزمړسلا اولاد خزم نشته نیم بالو خوانخلي نیم مال دانچه ټول من قبول لغي نیم مال و خوان واخلی. او پاتې دی خج ورساو تبولیگی، دیگه وپلاروی، دیگه ورونوی، دیگه وپلخویندیوی، ارسو چی؟ فا این کانا لون و لدون اکیبی دی خود دی پار بچی نفلکو مر و بونتاز دی پار سلورم ایسا د مال ده سمت لی خجم برشلی، او خوانی او پاتیشو، بچی او پاتیشلل سلورم ایسا و خوان واخلی دری به بچوکې تقسیمیږي م ما د هغې نه ترک نه چې دو پرېښ دی من بعدې وسییت وسی نه بیا اوین روست د ویت نه چې یت کی شي هغې بندې او د نه رو د دا کولو د قرض نه د قشانې ښې خوکم دی که نه اول د هغې کفند د فندې بیا هغې دین دیین دی بیا هغ ویت دی بیا می راست دی دا اولوورمه در جه اوس د مع د مسکندارهه د پیله نمبر نور شیشي نوم شته خو بس تقسیو په خه دا د نوګور چې ون منې قرج اما ټول کور منې قبوله ول دی نو داته سامان خر کوم که نه دخواان قرض دا کوم دا جایده د ځمه څ کومون قزاکم دا نه کوي خاون هم دغسې دی خ منې ق غا خیال نه کوي ټول زور منې قبوله کوم دا دخواون میرات شو کله چې ښځه مړه شي نیما یا ساللوورمه ټول مال بناخلی. او د خځي میراس کلله چې خوون مړ شي له نه د زننانوو دپاره اوربو سورمهصده مما دغې معلو نه تکم چې تاسوې دی خووندانوخواون مړشي الله میک لکو مالد کې تااس دپاره اوات په انکانه لکو ملدون کي تا دپار اوات ون نه سمنونه د لپاره اتم ده منما دغې نه توم چې تاسو مما دغ نه تکتون چې تاسوې خیر من بعض وسییت روستتو دهغ نه ووسیت نه توسونه بیاا چې ویت کړړی او ده نرست د دا کولو د قرضنا خدموړشله حوان اغا نیم یا سلورما او څنګه هغه حوان مورشه خدله پارا یا اتما ورمه که قانون ذکر شه د کنه لز ذکر مصلحت ذلون ساين نارینه لپاره برخدا د دوو زنانو دوو زنانه سومره اساق له دومره ويوز نارینه اخلي نو دلتاو ما قشايش کنه ډبل سلا داولاد په صورت کې اتمه ملاويږي نو سړي ته داولاد په صورت کې سلورمه ملاويږي وله سلورمه دا ډبل شلاد اتمیکانه سومن چې سومن سومن چې یوځکي کنه وسره د کوم ریسه بلکې نو غرو او اورو بشي هغه ډبل کینو نه صرف شي نو روبا ډبل کړه نیسف شه د خوانی سره شو او روبا چې نیسف کړه نو سومن شو د خځې سره شو مدام د دا حساب جوړې کړه او روبا د دا سومن ډبل دا او نیسف د دا دا. روبا ډبل له خوان وکړه روبا اخلي چې د نیسف ډبل دې دا. او کله بچې نیسف اخلي چې د روبي ډبل له دا. او خځه وکړه نیسف اخلي چې د روبي نیسف دې سمون اخلی کنیدیو نصف تکنید او کله به روب اخلی جیدیو نصف نصف تکنید جا غیسا اون دک ترتیب سردان فلا هن نسومون مم ترکتم من باد وصیت توسو نبی هاو دائی و انکان رجل نورسو کلالتن کبی او سڑی میراست آگا اوڑ لیکی گی کلالا کلالا ستویی زمونگا استاسو پہ اسطلاح کیا اصان میراتوی میرات آگا چا تویی لا والد له و ولد نو اصول یا نو فروع می دت میراث وای کنه سره دانا چې وطن د مال قابو کی هغه ترتیب د اماراته میراث وای ځای پلار نشته نو نکون نشته نو په بار سوګ نشته اولاد نشته اصول و فروع نشته د تکالالو کنا او امراه او زنانه د غسه میراث ادا ولحو اخن او اوختن هغه لپاره خور یا نارور دی ولحو اخن او اوختن یا خور د نو فل کل واحد منهما السدس هیو د پاه چې د ی نه فیکې می مشپګمهه اخاف درورخورور میرا دی که نه مشپګمه ای سر ا ادا یو ترتیب دغه دی چې په دی ک موسه مذکر برابر دي په انتح اک سر مندارې کفه سر کا اوفیوس او کدو دو زیات دغه یو تن میرات هغهه مړ دی دغ یورور پاتیدے یا خور د فل کل واحد منو مسودس پګمیسه اكو زدا یو نه دی ډیر دی لکه مفهم فشرکاو فصولس دما چې موږ شریکه پګ درمایسه کې ولی دا مم دي جهته الام دې ځای دا دته او عیانی چې امور پرلار دواونه نه صرف پرلار نه اخیافی چې صرف د مور نه من بعد وसीयت د اوسر وसीयت نا کده کالا میراث وسهت کړي میراث ته د وसीयت کړي سره ادم انسه قرضي ناول به کفن دفن دی به قرضي دی به وसीयت دی به میراث دی غیر مضرر غیر مضرر چې نمه تاسو ضرر رسون کې میراث کې نه پوسهت کې میراث څه مطلب ټول ته اشاره ده مړکیږي او نه غته غیر مزارر نه به تزرر غیر مزارر نه بجاګړ مار نه به زرر رسون کې شال قران وددي مانکو لا غیر مزارر مشه جګړ مار مشه زرر ورکوون کې نو کوم مړکیږي غته ووې چې غیر مزارر مشه زرر ورکوون تو توصيهت کوي یاد قرضو کوي زمړکي ګم وو فلان کی, کی مامنه دومره قرض ده چې دا, دا میراث ورثه ونخلي وڅه تو کې جزيات مال چې د دوه حق ځای کې نوو قاعده څنګه وڅه سره پردې مال بنس طرف کوي یا اقرارونو سره ته تا, تا پټوله کید ته اوس مړ کېږي یره زموږ د مله پیسې د تاب او ورسا اخلي راځت بل چا ته د دوه محرومکم فرانسکي مامنه 2000 روپې دی د فرانسکي درې دی او فرانسکي سلور دی دا غنې قرضې وخې مظاهر دتاد او ورثه او حق ځای کګنا وصیت بوم داسنه کوي چې ورثه او حق ځای شي اقرارونه بوم داسنه کوي چې ورثه او حق ځای شي غیر مضرر ادا او ورثات دي دوبو نقصان نه کوي کنا ومړکیږي هغه بوم نقصان نه کوي وصیتونه اقرارونه په غلط م کوي حکومت د ژوندې پات دي دوبو وصیت د دوبو نقصان نه کوي کنا یو میراث لا ورکی یو بل لا ورکی یو لکم ورکی یو بل زیات ورکی و وصیت کې دین کې د اودارنګ میراث تقسیم کې ټولو ته اشاره شله من الله دا قانون د طرف د الله نه علی ابن حلیم الله په دغه حلیم صبرناک او دا وصیت توصیت ټکي آدري ځل راوي من بعد وصیت یوسی په هاودین به راوي من بعد وصیت یوسین په هاودین به راوي مم بعد وصیت تو سونه به او د بیراوی مم بعد وصیت یو ساو بها ودی دا ولي زکه میراث نوم سلور دکنه اول دا اولاد د مور خپلار میراث ذکر ک نه پسیوی مم بعد وصیت نو سی بها ودی دا د خذ میراث ذکر ک نو مم بعد وصیت نه سینا د سړی میراث ذکر ک نو مم بعد وصیت تو سونه غاچر نو اولاد العم دغه میراث ذکر نو زکر, زکر پسیوی مم بعد وصیت یو ساو سا دا معلوم ورساوم په سلور قسم دي کړه مور افلار دی یو بل اولاد خدا او دین علاوه اخیافی اولاد د مور طرفنا اولاد العم ورثاو هم سلورو نو دا ټیکه وټوم راغی کړه دا مور افلار دی اولاد وصیت سره ویل فریذتن من الله عدلته وی من بعد وصیتن دلتا وصیت من الله دی میراث کې خلک کمې کوي کړه التابعون سنه صفات شيکنه مرد طاطی شی پلار طاطی شی اولاد طاطی شی لیکن خدا خوان دا میراث خلق لحاظ نوساتی ادارنګ اولاد العم دا غیر میراث خلق ته نه خیال نوساتی بدلتا وی وصیه تن من الله نه دا الله طرف نه کوی وصیت ته په حکم دی دا وصیت مری خلق عمل کوي کنا فل کا حدود الله دا پوری دی الله تعالی دی سو مطلب میراث متعلق دی ومن تو الله ورسوله چا چې اومر له خبره د الله او رسول دن نه کې جننتتو او تا چې ب کې به د غې د روونه میشه و پ پایه کې او دک خلافو کو د الله د رسول نو او دارنګې تجااز کاښا دا دغه کې پول د جغه کې نو ددن نه به کېغ ورته خاار هم میشه و می پای کې لووااض به مین وللی د د الله قانون سپکو ګنو کنه نه بیا شي دي دي الفوز دي حق ورك دا لوي دا او د دله قانون چتهګي د به کامیاب شي و ذلك الفوضو لاظم چې پر ح ورکه د ل د کااببي او ل زلتتي چې پر ح وخړه وله عذااب مهمين پر د ل لتتي پر ې ورک نو دا ل عزتتي و ذلك الفوض لاظيم ديزنه قانون مع ا رات تپه وال تيات الفاحصة من نسائكم دیاو حقوق تے لیکن دومره رون دی کنا چا حق نا ناجائز فیدا واخلی والنا تیاغ زنانا یا تینا الفاخشتا تبای زنانا و حفاظت کئی بار تبا نپرے دے ولی جدا بارشی نو خبر بیا بارشی کنا بیا لاس نو بارشی دا خبر زمان لاس نو اتلا زنانا چی اوزل دے کور نا بارشلا نو بیا دے لاس نو اتلا کنا دو کور دن نساتے وقرن فیویوت کنا حکم ادا دے وسکه چې ناغا دوه ناروا کاروک مشورو شورو کې داوه غواهان پیونه سي ابیا کور کې جیل کې بند کای یا و دقه شانتي یې څومره عمر پورچی یا و مليشي الله وسه حکم الولی کې یا و د ختم شي شورو کې د حد حکم نور أغلې مته نور أغلې نو حکم أغې چې ځو نانه جناو کې بیا دا من غواهان ہونا واانو نهروو چې ګانو پې ګ وکړ ساار کوې په جو کې په قروو کې ترد چې مړی یا به الله سر صلله دا قانونو بیا صورت نورتونونه راغل عزانه تو ځانې پهدوکلله د مننو همما بیا نه بیا سلاموي چې ګوره الله حکم را ولیږ او ی جاال الله لهونه سله دا اوڅخه سیل له ش نه ځې او لما دا ووي څه دا آیات به منسوخ ته صورت نور آیات سره ولې حکم لا نور أغره نکور کې وتی سارا کې جلبې کې یا ودان نمړشي یا وسو حکم راشي چې حکم راغه صورت نور آیات نو دا منسوخ شه لیکن ځنې علماء وي دا آیات منسوخ نه دي اوس هم په دې باندې عمل کوي دي شي کله جنا او کنه دوان پهګه وایو کړه یې سارا کې چپټ حد په حد قائم اور د پارې سار او انو کړه حدقامولو حد لګولو حد کې وختشته دغه سې مفرې دا دا او پهته شکهه بشي حد دیرې نبو تختی که نه حدتی توفا نل الموت د کور کې سااری کا او دا حکم دی والله تی هغه جنانا یادېفااخ شتهلو کې په نارووا کارمې زیناو کې من ن سای کوم د ستا دناونهونه س ص تہ ترا پاسی هغه کوپا کوړتاونه سی ستوره ورتاونه سی مړای کی نه تحقیق وکا چې واقعي دودا zina کړی دی تحقیق لرستو پاوهه نه ګواهان و نه سلور ګواهان کويو کی سلور تن چې ګويوتی نو علاوه کچې نوغه به خط خځې حد لگای سلور تنو ګوي نه دکړي ته حد نشي لگولې فستشید علیهن ګويو نه سي ګواهان نه سي په دو من یارباتن سلور من کوم د تاسو صالور نارینه وګوي کوي جناو باب کې جناو د فارا د خود شهادت نه چليږي عام شرا شراده معاملات دي پای کې د خود کوي چليږي یو سړی دی دوه زنانه دي کوي چلي دا کار وشو شو وشو لیکن جناو معامله دا دې کل زر خزې راشي یو لاک خزې راشي هغه دی سړی او دې خزې جناو کړ یو لاک خزې وای چې مونږ کوي دا کوي متبر نه ده ووللی دو ته غ ل کور دن نه کئ نو تا ته سته وولې دا چې دو نا کرددي نو تاسو دلته چل دا م لی که نهته زینا د کور نبار شوي دی ببیز شوي دی تهګی کوئ چې ور فلانککی کې د سړی او د ځې نا کردی او زه کو ما. نو تا دلته چل کوو تو لبار ته راغلی نو تون د قشانتی که نه خ ار بهتم من سړی وئ او سرړی ته سری و چې تابار شلکوغ به د لرګله تلوما زهاخله د کارله تلوه دم کېره تلومه ما بل، ما ن بل، ما جوار ریبل مادل ته دی اړی کولا اډی ښې اودي سړی زیاتته سړی خو جواب وررکلی چې چې ما بار دا کار کوو د خهی چې د سه راغړ هر بهتم من کوم سور د تاسوونه فینشا دو که دا سلور سلو وړهګو کې فامسی کو نه ثارې کوي نن سبا لپاره د قامت ته حدفی ف بوتې حتیتهفا نلموت ترد پورې چې راشي په دو او یا یاجعل الله له النسبيلا یا جوړې کله الله د لپاره سلار قانون کنا اورس په سورۃ نور راغې ولذانیات یان یامن کو فازوهما فانتابا واصلحا فارزوانهما ان الله كان توابا رحيما ذین مفسرین وې دا دینه و ما اخذو سلیم رات دی چاو جنو کی او تسنیا او نظام دلت دلت ذکر کرن او نظام دلت کابوین شلل دار شمسین شللل کمسی شرافت و عظمت لیاس روچتوی اغلی ترجیح ورکی دلت چینو آغا ترجیح دا اغا مذکر لیو ورکن او نظام دلت مذکر ورکن او نظام دلت مرادت چینو آغا خزا یا تی ان یا منکم تراتلوکی دین را واکاته تا د تاسو نه فعذوهما ودوت تکلیف ورسوی د حد لګول نه مخکې بدر دی ورته وای قاین تابہ کدو توبه وکړل نو تکلیف مور کو یا حد مور منو لګوي واصلحان فارضو انهما دی اجازه خطو اجازه د غست ته توبسره نه ساکتیږي به مطلب دا شه چې دو زناو کړل نو دوته تکلیف ور کوي لیکن کله چې توبه وکړل نو تکلیف ولان لیکن حد خطوبی سرن نسا کتی گی نفار زوانو ما دادو ایزانا او قائم کئی پر حد ان اللہ کانا تواب الرحیم او زن علماء ویدی که بالقول چه دین امراد اگر دو سڑی دی بدکارا چه یو بل سر بدکاریو کی نحل پار او حد نشتکن زناو حد داده چه بیوادی نو سل دوری و لگو پی وادشین و رجمی کا او کدی که یو واده ده یو بیواده ده دو زناو کل بے وعدد نوغه باندې کوړې ولګو وعده دین نوغه رجم کا کوش یوبل سره دو بدکاریو کړه وفا ازهما بیا دې چې متعدد اپال دیوال په روړې کمر دور غړې ګټ ور پسی ولای ناویل پار بیا حد مقرر نه لکانا کدو توبه وکړنو فارض وان هما ان الله کان تواب و رحیم یا کن اب الله دې توبه قبول کې مې ربان احول و دار احد ور صدا ور کای احول پار حد مقرر نه دی امام سے پنیز متوتال <سؤال> اللهلهې <سؤال> عملوه بجاالله <سؤال> تن یا تووبونه من قریب فلای ک الله له وکان الله واللیمر حقیه ان مطوبتو یقین قبللو د توبي په الله منې لپاره د کسانو د عملو نهه چې او کار صغیره دی که كبيره دی ش او که کفر دی بجالهتن په ناپوای سرهدننه صغیرهونه او شو حساتو سره ختم شو ن کارو کې ان حسناتو جبب نه ص وقمن صلات مذو کی سړې نیک کارو کی نو صغيره گناه معاف که کنه یا عملو نسوا نو کبیره گنايو او شرک او بجهالته پناپوي سره ځکه هر گناه كون کې ناپوهه ده کنه ولی د الله نه فرمانی کې دتو وسزا ملایويږي نو د دی ناپوهه ده کنه چې د الله خلاف کوي ځان لپاره سزا اخلي ثم يتوبون بتوبواسي ناپوي کې تل کارو شه به توبای او کلامن قریب من قریب سوته لمخکې د مرګنه اکثر مفسرین وې من قریب قبل الموت یا من قریب زمانه د صحت یا من قریب غرغره نه مخکې تاخیره د دچ نه را وخت د مرګ نه مخکې یا ملک الموت لعنه درغله دا نه مخکې مخکې توبه وکلا او فولائکه توب عليهم دا کساندې رجوب وکړه الله پدانه دی الله په حکمت ولا دی نه معلومه د اصل وکړه مری د مخکې مخکې تو به باسا د کله اوس تاې دلکدن شوشه اوس توبا بااسې نوس نه قبلې که نه یا ته ممرض موتې تللااش دی اوس تووب باې والاییسطې تووبتون او توبه قبله اول لین لپاره دا کسانو یا عملونه ص یادې چې کوي نرووا کارونه نن به تو باسمار به با باسم نن به تو باسم سرار باسم په مخهګونونه کوي کوي کوي ح دا ضره حده مل مووت پدې چې راشي او کڅ د دوه تمر تمرګ لای شي او زه چې کی نه ته طلانا او زه توباله او څو سره توباله او سکل کوله شي لګه خو به دې ته نه وی کړه چې وسط چې نه راځه اجز اصلي دی ګنا نه نو اوس زه ماتهوباله او اوس مستاسیم توباله تا کسان اشتسال کسان اشتق او ترواني نو استاسیم توباله اوس توبه به وخت تل ګنا اوس نو فوری توبه وباسي بیدر نگوناوشو بیدر فوری توابه و باسه اینکه با وخناڑی ای. ازا حضارا خداهم حضا الموت راشی و کجدو تمرگا دیویدنی تبتلاعنا اس وقت توابه و باسم اس توابه و وبا باسه داغ وقت هبید فرحان اغزان تویدو انا رب کمالعلا غط کافرم دی وقت خواه هم تیارو کنا آمنتو باللجی آمنت بیهی بن اسرائیل وانا و آن من المسلمین ولللدین هم کفار نه قبلېږ توبد د قسانو چې مړ کېږ دو کافرې ولا کات نه له هم عذابه نه ریمه دا کساندي مورک کار کرد دی د لپار عذاب درنااکزنا تم قانون هغه دا چېښې زبر دې م کوئ چې په زورې ځان سرې ساهئزې جالت کې دغه ترکې وو چې سړی به مړښه پاتې شووه ور ساو کې یوتن پ سااد و غورځه دا کدا دا ګاډي سیټو چا چونس به پویږم او ځم بس دا بداغه وا و سره نکاح کو حکم س ماامله به کوله داغه خوا خوا به سارو و می خو غند میراث کې ودا وړل کې دی تقسیمې دی وا خپل کې د غیر دی چې سره مرشي نو بس بیا ودا زمون حق ته عبارت نه پریګري هغه واډي او کنو واډي پورته وچا سره نکاح کوي عبارت نه پریدي نه دا مننه کره ز سره غي او تن سره نکاح کوي کور کینو ټیکتا کور کې چا سره خوشاله نه دن ولا عطا زلوهن نه ی پرې ده کانو وړه اړيږي داود د جاهلیت رسم دی چرته زموږ رور موږ د ودري رونه دا زموږ حق دی مارته یې پرې ده مغ پسن او کنه مخا یو رور سره نو نکاح کور کې وناستې نه دا مننه ده یا به اس نه دامنره دا که خوخه دا کور کې پاتیکي یا تن سره نکاح کین او ٹھیک تا اکرنه کین او پرېګره بول دي نکاح کین دا وی جنواله او دامن ده جاهلیت ته ترتیب ده کنه یا الیذین امنو منانو لا حل لكم حلال ندی تاسو د فاران تر کرها چې تاسو پزور او اخلای زنانا انتر سنسا سو مطلب خپل حق غړنه لکه څنګه میراث خپل حق غړې کنه دا خپل حق غړنه انته رسول میسا چې تاسو میراث کې واخل جنانا کار حاضر دا څه مطلب پرزا یې خیر دی د میراث کا نه دا مطلب نه دی مطلب دا دی ولاتک تول اولادکم خشۃ املاق رسول رګ دیارې نمو اجنه اسې وجنه نا داو کې جن هغه اعتراض نه دی دا اتفاقی خبره ده جکسر خلک بزر کوي کنه ما خل جنانا په میراث کې وله تازلو نه متتنګ دولاره ل ت ذهبو بعضې ما تو نه نک به سره وکه بیا چې د ما داما سره خله و که دامال ما ته پاتې شي پرېږدم به سره نقا وکو کله چې نک به وکه اوخوا نو بیا به وله ټکولله چې دامال ما ته پرېدي خوله و الله و ولاا تالو هم نه متتنګوي دولاره ل ت ذهبو او اخلی تاسو باغه معلومه چې تاسو دوه تور یا لایا تینو په خاصیت موبایل نه ها کاراتو کې ناراو او کاراو باندې دا ګټه څنګه نو ټیک دا زنا نه بدخوي را په واسه رنیکاک کړ دې بدخوي سر استاد سره رواني کې اهل او عيال سره رواني کې ټول چل کور کې پریشانی جوړه کړ دا قران چې الله وې لیسکن الیها خذا کور ته راشي نو سړي د سکون دې سکون دې سړي قران کوم دغه تذکر ادم چې زنانا د سری د پاره د سکون او د آرام د راحت سبب دي او دې چکور تر شي نو جنگ جګړه فساد وېما کله د سر روانا چې د سر سم شي جو فاخر روانا چې هغه سر سم بل یو سر روانا کور کې یعنی روز نتي ريګي دابد اخلاق نه دا. اوس دغه سکون د پاره راويسته وا چې کور کې راحت شې دا خو عذاب شه دا عذاب به د کور نو واسا کنه بیا تا تهاج اجازت الله تیفااخ موبږ نهبد د خلاق ده یا چ هغه بدکاره دا استستا کور ستا پې کېږي تعلقوقاتې نور سره دي بیا تا اجازت شت چې دا پرږ دی ان سر نهبل معروفه کو دغه ترتیب نینوژونتیې دو سره هغه دستور مطابق ان کريته مو نه که بد ګنی یو ش ددونانوصور وکئ پاسان ته کرو ش امید دی که بدګڼه تا سوددو نه وي شه یز ار الله فی خیرن کثیره ما ټولې پاره ک الله ډیر خیر ټیک یو خبره خو دې کې بد ادان لیکن نور ډیر خې دې پای کنه تاسو خبره اړي راړي لیکن پرې باندې بچو خیال ساتي د مور په لسته د مور په خیر ساتي د کور خیال ساتي که یو ستا چین نوغه خیال اونې ساتو نو خیر دې کنه خیر دې دغه یو چین نوغه خیال تا اونې ساتو نو دا غوژارا دا چې بچيстаў ډېر خسارتي کورстаў ډېر خسارتي مور خپل ډېر خسارتي تاسو سره لگا اړې کوي برداش برداشت وکنه یا ابو له غاړه چې نقصان کوي چې هغه بدکارې د زینہ نه دی لیکن دې غاړه نه خ کارونه ډېر دی مت خو برداشت وکنه به خزم د قشنت لا هغه ته تا ټول کور ولا ساه احترام کوي یو خوند در تبديره دی وي نزا برداشت کا یو د سروانیږي نو برداشت نور ټول سا قدر کئ یو فقید سروانه د نو برداشت کا کنه ټول تا ته خوې ته چا مور نه کنه ټول سا خیال ساتي نو یوتن دوه ته خیال ساته کنه دا نه چټول و سا خیال ساتي ته ته چا خیال نه ساته مطلب دا د دې آیات ته دی یو لاس نه ټپ نه که دی وي کدي کیسه معامله د شي چې بدې پکه نو تاسو لک صبر وکئ 파سانت کرو شیا وای جلال الله فی خیرن کثیره یو شی تاسو بد غنئ الله پای کډیر خیره چولئ ها کور ساده بد اخلاق کده لیکن بدکارانه دا جناکارانه دا هم مزګزارانه دا روزی نسی مزونه کی تلاوت کی مستاقور کی برکت راځی کنه فی جلال الله فی خیرن کثیره اولاد قسم والی یا الله ولخیستا اولاد ورکړ دے اخلاقی اولاد ولا الله ورکړدی خزه بیکاره ده لیکن اولاد ته ګوري سره حیران شې چې دومره خستا اولاد دونه بیکاره خزه داد خون صبر علامای کنا بده خزه سره صبر وکا مخستا اولاد بدل الله رکی اکه ته خزه سره صبر نه کوي ناغینا دا پرې کې دین بلا واغینا غټه بلای بلا واغینا غټه بلایې به پریشان یا یجار الله فی خیرن کثیره او دا خو ګسه پوښتنه پیدا دیس نبی علیہ فرمای پدا حکومت شې دا ود نه نیږي نو ماتېږي د دین او د تقه شانته څنګه دا نو سم معاملات کې وته وګغ کوځي سم معاملات کې واخذ او فص بیروح حکم دغه ده څلور پاغه زکی کنه چې کوم لیکه مشقتی پتو له کې طرف نو شته کني صبر سم معاملہ نبی علی سلام سره هم ځنه و خروانی شې دي نبی علی سلام سره هم شې دارنې بیا خو تللاغې کړی پریښنی دي که نه ارتتو مب دا زه جمع مکانه زه جو, جو, جو مبینا. چاو چاو وا د مخته هم د قېتاره پهلا تا خوې نوشي یاته خدو نه او بوانسم مبی نه ی خو د غو دا همو چې خې او میرا کې اخستې سړی بمرش م سااده به واچ او چاې ساه واچ د غه به څنګه چوهکه بیا اوله نه شوه بیا به تنګوله چې دا مال پرې دی ځ مدا قانون منه باارت شو لا یحل لكم ان تدرسوا النساء بل قانون بداو چې سړی واخدا بدو لګیږي په هغه باندې نو به مسوبتان اته مت په لګاو ابه پرې خودا چې مازه کا پرې خودا چې دا چلے دا چلے کوو بدنام په لګولي او یا بچنه غته نمال مال ډیر واغسته به به پرې نو الله دا قانون مراد کړ وای نه راتو نو ستدا لا ا کتا سو غواړ بدلول دیو زنانه مکانځه او جن فزې دیبلې وات ایتم احداه النقن طارات تصور کړي یو دتا کنتارا ډیر مال نوې خزانه تاسو ولرکړي او نا چاکستا طرف نه دا اسکه نا چقی طرف نه نه مخک تذکره او فلا دونه عليهما نا چقی خوان طرف نه دا نو فلا تاخذو منو شیا اماخ له دونه شيشه اتاخذو نو بهتان او وسم مبینا یا اخله تاسو دونه بهتان بدنامه لګه انکه وسم مبینا او ګناح کارا څه ته مته پیولا ګوزان لبا بارنا جوړ کړل کړه الکتا د اخدو لري خدا د دادار کو دادار کو دادار کو بار غ دادا په بار توتل پته لګی دا بدنامه پیولا ګولا نو کمزور مخلوق ته کنه په شه و کنه واستي او وي بشړل الله یو کوي فتا خذونهو حضرت عمر رضی الله تعالی او خپل دور کې وینا وکړه چې محرونه ډیر مو مقرروي مردم له مقرر کوي چې بیا ورکول شي لګ مقرر کوي یو ځنانای چې ګورم عمر ته تاسو مون وکاله مون الله یواته تم حداهنا قنطاره او سو خلقو ګدار واج دي وای ما هر کم خده زیات مې کم خده لیکن زیات هم من نه دي کنه زیات من نه دي و چې چی پلان کې جن ما می خاو ور کړم به د کنه تدريل کړه په اغه وکړي بيزي قيمت او دغه قيمت نو اوس خوري دوه قیمت نشته کنه نو دانا چې زیات مہر مقرر من دي من نه دي په دا کول به دی لکت تا فرض ده دغه مہر دا کوي وا دا د خزه حق تلک اغه مرګه پوری چاغه مہر نه دا بیا به هغه مرصله نو به ته تقسیمې چې د ما سره مہرو غوسه خير ده اوس په ورثه ولور کوي حق د دی او تاسو سره 15 ویتکار دی او خپل د دی حق ور دین کواله ځان له چرن خیرات کړي ځان قرباني کړي ځان عمره او حج کړي کاوله پیسې ورن کړي او سمراسل نه ځان د شیخ جوړ ک تد دی ما سره دومره مالو واستقسمه ناګرته نو سفیدادله ورکا ژوند کې والا دا دی حق دی هر له دا حق شته ځایه و چې ما تر زینه شي سو په لږه زما مہر شریت تهه ته حق وړ دی چېون حال ځان ته پریدي ند پریددي چې ماته نه واخلی ځکه چې پاتېشه بے پاتې پاتې پاتې ب ورکې وړ او دا د ښې حق دی ا دا دا کلل فرت لازم دی داور ور کوله چې هغه ځانله خیر خاتو کې ځانله مدرسې جمات کوولږئ ځان د فراک کوو کاپلا سی شپې واخلی ماسی زن سر خوې کوي وکی په تا او سرګې اخلی تاسو دودونه و قد افه بعضوو میلااد دی او تاې سرې یوځ شو د بعض تاسوونه بعض سرهاخ نه منکو میسا قغلیزه آغستې د د زناانه مضبوط لووز میک شوه دی هغېلحظوکهه که نه وور سا کورانو آباد شو اداررنګې تو کور ارالی کور خوشيو کپو انځوله روړی پښلوله کوربال لهوک نو الله تا سره احسانو که مې احسان بدله خدا نه ده ته ظلم کو بلکې شکر کوه بل قانون ولا تن كهو ما نف باو کو من النساء الا ما قتلف انه كان فاحشته ومقت ومس سبيلا هغه زمانه جاهلیت قانون ته حلال او حرام وتو نه قتل کرا بلکې چار تر لاس بر کدنو او نکاح وکاو دلته وي لکه حسنانو احترام پکار وېده میراث نه میراث کې ما خلې سارو پشانتي عام زنانه او احترام بکاي د مې خو ډنګورو په شان ته میراث کې ویناخله د غیر ذاته وګوري دا رنګې د مور افلاربو مې احترام کوي کنه 플ار یو زنانو سره نکاح کړ دې نو تاسو من حرامه ده کړ دې تمن کو حتلب وي ولا تنكه نکاح ما کوي ما نکاح باوكم هغه زنانو سره چې نکاح کړ دې غسل اساسو 플ارانو من النساء د زنانو نه الا ما قسلف هغه ځوانه جاهلیت کې ترتیب خپل داسې زنانو سره نکاح کړی چې نک او سره و موده کړي اوس اپس نه را ځيلیکن اوس حکم دا دی چې د پلار من کوحيی سره او سر میرنې مرش لکن نه او سره نقا کړ دی ته او سره نقا نه کوئ کو کچان ان نه کا نه دا دکارهګونه و مک ته سبب د غسې وسا سله او ب دلار مشرانو به ادب کوي داغ بیا دبیتهکه طا دا پلارمان کو حیسر غنیکاو کو نکمن کو حیسر نکاو کو ها دا تر دا ماما دا خیسر ات نکاو کله بل وجه د حرمت نی صرف دا تر خزی صرف دا ماما خزی خز بل وجه د حرمت نی نو خیر دی لیکن دا پلار غزا غیسر هو نکا نکی او سامور دا نو کان افان شتا عام محرمات کاسنګ د لارمن کوه سر نکامل ده نو نورم سب حرمات کوي کنه چې دوسره بنکاونا نه کوي دا حرام دي او عام طور باندې غټ غټ دا چې ناغا دا 22 جوړيږي 22 غټ غټ اغه زنانا چې حرام دي ناغا دواشل جوړيږي غټ غټ يحرم من الرزات ما يحرم من النسب نو نسبن چې ناغا او حرام حرامی دید حرمت علیکم مهاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بناتو لخی و بناتو لختی او زنانا اگر سی شدید که مور دا، لور دا او دارنگ خور دا و اپو دا ماشو دا رویره دا او خورزه دا دا نسبن دا حرام دي او دقه وو هغه رضانم حرام دي زنانه پيتا اوسکل داغي دا اولاد دي دقه چنه غرزات ته جنم حرامي کینو داسوار د دا نسبنه حرامي غټ غټه او د رضات نه حرامي بیا چنه غراجينو مصاهرت افشارګنې ورته ويو نو هغه دی وجنه سالور زنانه دغه د و جنا حرام دي سالور دغه و جنا هغه ششه د یو منکو حت د پلار منکو ح منکو حت الابن ګور چورته وي د زوي منکو ح او امو امراتن د خزي مور خواخي ادا رنګ د خزي لور بنت امراته بلده چنت نری نکا کړ دې او الته چې ناغا دغه لور په دشه بیا د خو سره تا نکاوک یو د شلی وسره نو د لور تا من حرامه ده کنه بمصاحره تو جن سلور حرام دي منکوحت الاب منکوحت الابن ام و امرات نو دا طول چې ناغا تل وود نسب دی وجنا وود رضاعت دی وجنا نو داسوار لسل او سلور د سرګلوی دی وجنا نو سوار سلور د اتل لسل ا دوا جم مندی ان تجماو بین المختین جمع, جمع بین المحارم جم بین المحارم چ ورته وي دا او پینځه ما سلور او سلور سره سال جما کول نو دوه سره داتل کنو دا شلشلی او یو چې هغه من جهه کفر ولا تنكه المشرکات ودایو وشله او منکو منکحت الغير حرام نه د پتا منی لیکن دا چر نغه پردی زنانه د پردی نکاح کلا نو دا غټه غټه 22 زنانه جوړ شله چې دا تا منی حرام دي کنه دې کې د اغه تذکر اصول او حرمت علیکم حرام کړي دې پتا سومنه من دې تاسو لونه ستاسو خوند د ستاسو مات تو کوم او پاافګانې وخوااتتو کومماشګانې و بنا ول اخ دارنګې رویرې بنا توول لختېخورځ دا حراې ديزه پورې اوسې ضاات نه اومهتو کوملله ارځانانه کوم من ستاسو چې تا پیدا در کړ دي تهې نه پیداېلیکن تا لی کړل اوخواانتو کوم من نه ضاتې ضی خوند اومهتون نسی او من د د بیا ستاسو خواښې با بکم لافی خجری کوم هغه پر کټغافی خجرورې کوم چې ستاسو پر ورشش کې بیا او که نه د احترا د اتفاقی دی ستا پر ورش کې دا او که نه وبالم او پر کټی ستاسو پر کټی سط وئ ښ د بل خوون زیات کې راغل حالتن پر کټی او ښه د دا جنای دانو پر کټی منسا ای کوم ستااس دنا نهونه الله <اللعنى> تا غ زنانا دخلتم بهن نا چتا سو بسر یوز شیوی روزانا دتا سره او تا سره نکاح کو دا غی لور د بلخون طلاق ول ور کدی یا مړ ده اغه یو یولور دزان سره را نو تا فقط دی سره نکاح وک نو پر کټه نه حرامي لیکن نکاح نه رست د سره او شلی اوس هغه تمن حرام اسلا فیلم تکونو دخلتم بهن نا فلا جناح علیکم پتاسو نې او ځې شي د مین دو سره نو حرام نې دي پتااسو باندې دا لونه دی غو خلاصون علیکم به حلال به حرام نه د کنه او سره نکاح نو مورې فوري حرام شلا که مور سره نکاح شو نو لوري فوري کې سو پرچ وسره یوزې شي نه وحلالو ابلاکم الذين من اسلافکم او بي بيان يضمنو تاسو الذين من اسلافکم غچ تاسو شاگانو ندي متبنان رضائی په داخله او متوانات له خارج دي زمانه جهالت کې و ترتیبو کنه پردي جات کې تو اندازه مزوي دي نبی عليه السلام زید رضی الله تعالی او تعویل کې تاسو مزوي دي ولبه خلق زید بن محمد بیا سوره احزاب کې ودغه تذکرہ راشي دا رسم الله ختم کله نور ګور سره نکاح حرام دي منع دي دا استان نسبی جوړ دي یا رضائی جوړ دا دوالو حکم یو دی هاک متبنا دی زمادينی رو راه ديني زه ديني شريعت کي صحيصيت نشتا مستانه پېدا ده يا رضاي ده ساخه و له پي ور د دې دوالو حکم دي وان تجمعو باید لخته دلته غجمع راغلا مفسرين لیکي دي نه جواب بينه محارم رات گئے دو خيندې بيو نکاح کې نراولي او سره داغه دو خيندې جمع کړې یو نکاح کې يا چا یاو خذا دغه ما شو یا چې دغه پاپو پاپو او دارنګ رويرا ما شو او فرضا یعنی دا د زنانو چې یو بل کې نکاهه کیږي یو نکاح کوم نه جمع کیږي کنه دا و نه راولې دوه خند سره نکاح نه کوي الا ما قسلف مگر هغه چې کوم زوانه از جاہلیت کې کوم ترتیب تیر شید ان الله غفور الرحیم مخکې خبره شیدغه جدا اوس شریعت کې راغله دوسره نکاح نه کی او دې دا نه بلا منکوهۃ الغیر چې پر دې نکاح د پې تګ د ستا مور نه لګي لور نه لګي د محرماتو کې یو یو نه ده د بل ده لیکن پر دې نکاح د پې څو پورې چا مړ نه یا غا طلاق کړي نه والمصنات من النساء عقد نکاح ولا زنا نه نه الا ما ملكت ایمانکم مگر هغه چ واغداران نه خلاصون الذ جهاد کتاب ص فلا سراغلا اگر کی کافر نکاح ده او سرا ماغه خیر دي لیکن وین زنه ده هغه نه اسي زنانه ده دبل نکاح کړه تو سره نکاح کین نو نکاحونه نکاح نه کیګنه خلقوم دا ماملي پټي خزم پټي خبره زمو نکاح نه ده شي او نکاحه تړي دا حلچینه ده حرام دي دا ناروا ده کتاب الله علیکم دا قانون ده الله پتا سم نه قانون دی الله دین لاگو کای پزان باندې قانون دی الله تعالی وحلل لكم ما وراء ذلك ما حلال کړی شي تاسو د فارا علاوه د دینه دغه جکم 22 غټ غټې سره شوې دینه علاوه زنانه تعالی لپاره حلال دي کنه لیکن شرط ال ادا ده ان تبدغو بامامکم که تاسو تلاش کې دیو 51 اپ مالو لو خپل سره دکا کینو ماهر ورکې کنه بلا مهر دکا چیګی لیکن دا دی به وتم دغه مهر می سلور بغیر د مہرنا داخه استعمالول دا حرام دي منه دا کله وخت نکاح کی تذکره ونشوه نورستو مقرر او مقررای په خامخه نکاح وخت مقرر شو ټک دا نکاح وخت غیر شو ورستو ورثه یو بلکې کینی مال به سل او مقرر کی خدا خون به یو بلکې کینی مہر و مقرر بغیر د مہر نه اغه یو بل سره ژوند تیرول د عمله ده ان تبه غو بیا و اغه مahre musamma wa ka mahre misal bi muhsinina la ka ka hun ki ba ghair musafihin na ba zinakar ghair musafihin na ba zinakar wa badkar fa mastam ta'tum bihi minhunna an faatuhun nawdahu hunna fa sanga je faida wa aghsta ta su padema har saram minhunna de dagh وستلا مهر مقرر شوه د خزنه پیدا فیدا واغسته تفاته نو جورهن ورکي واه ته مهرونه دا غو فريزه مقرر دا چكوم دي قانون د کن ورکو ته فیدات تن واغسته د تعريف فیدات روکا وکړه هغه وا فیدا خپل پیسو نه ته به فیدا خپل خزنه ولا جن حليکم ايش ګنا نيسته بتا سمن فيما پاغه مهرونه کې ترازي تم به شرازيشي تاسيو بول سرا پاغه من مبادل فريزه مقرر کولونه ما هر مقرر شو خزوي دا حکم دي یو लाख روپي د دا کم دي دوله کښې کنه خوون یا چې دوله مقرر شوه دي خوون خزې توي دا خو زیات ته 100 بکار لا ټیک تا نه نو کمول کې دي خزې رزا ضروري دا په زیاتول کې د خوون رزا ضروري دا په ماتره ده تم به مماد الفريضا ها معقول اگر اسرم ته حق دي کمول زیاتول دا دي دوړو حق دي به ښځه برذا کېږي زیاتی بهخواون به ذا کېږي که ماف کوئ دا به ښه هې نهلاکان غلیبل خکمه له یاسط من کوم او چا وسط نه لري او منههڅوک لم ست چې و نه لريڅوک چې وسط طاقت لري نه لري من کوم د تاسوونه فولاً ما نه مالی طاقت دغه تعاقت نیستشته چې زاې ښځ سرهنیکوکې ولی د هغې معرو دغې ضرورت پرکل ګراندي که کنه نفهم ما ملکت ایمانکون دل تا مخصنات تمرد اغا ازاد زنان دی سوک وس نه لري من کوم دا تاسونا طولا طاقت وست این که ها المخصنات چه نکاو که اغا ازاد سره و مومنان و سران نفهم ما ملکت ایمانکون من فتحاتكم المؤمنات نو آغا چه وعددار دی خلاصون استاسو اغا وینز استاسونا فتحات وینز المؤمنات چه دي ازاد زنانه سره نکاح نشي کولای دا غو ماهر مشور کولای د ضرورت نشي پورا کولای به وینځ سره نکاح وکا الله والا په ایمان کوم الله په دې کنا سات په ایمان منه بعضو کم میم بعضه فحقارت نظر سره موږ تاسو فاسق یو بل تاسو تعلق جو نسل دیکھا دی بل سره کنا یو نسل دی دغه ټول د ادم علی السلام نسل کړي فان که هوو نبي ذالهننا وکاو کای دا وینځ سره بیز ذالهننا اجازه ته مالکانو ده دا نه تاغ رضا کې اوغله نکاح وسرو کې مالک په نسلو خبر نه دا هغوی ټیک نه ده کنه تارنګ وزنه نه د تا اوغلو لاندې نکاح دی وسروک بالغاله هغه سره نکاح ټیک دی لیکن غیما په کې جوړې ده شکه نه ورثه اعتراض کوي تارنګ وینځ سره نکاح کوو مالک اجازه نه لري نو دا نکاح ټیک نه ده کنه الله او یفان که هوونه نکاح او کې د غوینځ سره بيز نه الهنه په اجازه مالکانو د دوسر دانه ین د وینزا خو موله دپاره <تصفح> ده تا دپاره خو نه د ستا خو عمن کو هشوه و هم نهجوه نبل مارووس اووررکې دو د مهرو نه دو د مطابق موات غیر مصافحات، بندکی شو ودو پهنی کار کې نه به ناکارې وله م خضات دانه نه پټه یانه کوي کې لپاره د زیناو مصافحت <تصفح> قاه ناکارې او مته خضات اخدان پهټ یا نه کوون کې لپاره د ناو دا کار ب نه کوي که نه الله احسانو که خځ منې چېخواونې وله ورکه اللهخواون منې چې ښ وله ورکه دو خپل ضرورت ی ب سره پوره کوي که نه نه به سر زینا کار جوړيږ نه به خه نا کاره جوړيږي د نقا خ لپاره جاز شو نه چې ستاسوضرورت پوهشي اوس خخواون شته بیا هم نا کوي بیا خ دا رته نهونښ بیا هم زیناي بیا رج ف کوم د بیا خ نهدي فایدا او سن کله چې بن کډشپ نه کا کېن فایناته نه او سن نکاو کډشیدو او نکانه رښت به د ناروا کار کینو فایناته نه فاحشه تن کدو راتلو کر کار یعنی zina او کو رښت دی نکانا د دې وین خبردان قال ان نسمال المصنات ودومنی نیم صدقه ده چېغه په محسنات و آزاد زنانو منه من منه العذاب ده حدنا دلته عذاب نمرت حده آزاد زنانه دا منه من سل کوڑی لگی بیا ځې منه وبیا نیم دکنه دی منه وبیا پنځوس لگی الوت رجم آزاد زنانه و دښې ودا هغه جناو کړنه خبره رجم کیږي رجم ستوي میدان ته باسه ګټو سره ول ول سړی چمړشي دې تر رجم وي سړی جناو کو وادښته ندان توبه سره ګټو سره اوله اوله تردید چمړشي دې تر او حاج اصل دورول غوا غي کې مړکول نشته لکه نو آزاد سړی دې آزاد ښه زدا هغه زینا وکړل او واده شي وینې دي نو به کوي په کو لګه اصل کوړي دي وین زدا نو هغه غلام دي هغه منی 50 البته تر جم پینیشتا نالکلیمن خشی الله انا تم دا حکم غچا را پاره دې بزیناو لامکم د تاسو نه وان تصبرو خیرلکم او که تاسو صبر وکئ نکاوو د وینځو نه یاد د دوپ نکام انین او د تاسو لپاره غورا دا وان تصبرو خیرلکم تاسو صبر وکئ د تاسو لپاره غورا دا د وینځري نکانه کئ د پلاس راغی بیا ازادي سره نکاوو کئ دا خدکنولی تاسو اولاد وبنو غلامان کیږي وینځ سره نکاح کړی دی بچی پیداېږې دا د مولادي غلامان دي بچ ستا دی او غلامان بې بل بي نو که تا صبر کړی و او اد د زه نه سره دقا کړی و بچی وسته ازاد ب که نه والله غفور ررحم الله بخون کې میوربان دی یريددو الله غړی الله ب نه ل کوم چېواې و ستا ه کوم من قبلې کوم او ختاستا ترته و طریقه دنمنو و یاتو علیکم و کې پتا سمنه والله علیم الحکیم الله قوت حکمت ولا زمانہ جاہلیت رسونه ختم کړه اخته طریقې درته خو چې داخ خبره داخ خبره دونه کنه والله یریدن یاتو علیکم الله چې رجو کې پتا سمنه و یریدل لجنه تبعون شهوات کسان چراوان دی خوایش پس انتمیل و میل ناظمه چواړه تاسو د حق <تصفيق> نه پاوډه دو لیسره تاسو د حق پکاګېدو ډیرو سره الله او اسانتي راولي ادارنګه وړې غړې نه خدا کوشش شروع دی یرید الله ان یو عنکم واړی الله چې اسانتي راولي په تاسو باندې و خلق الانسان ضعيفه او پیدا کړشه د انسان ډیر کمزورې کمزورې د کانخواشې پار سره دی چنو خپل عزت دا بیا چې هغه د خاندانه د کور عزت به نه ګوري کنا د دی دې د دې ارتاو دی دې ځنا چې ناګه یا ولسم حکم یا ولسم حکم داده رایت تفارا سیم یوب المال په ناراو او طریقو سره مخول کنه د فساد سبب دی ها که او تن چې تجارت په جیره سره بل مال دی تی خري تاله فار من دی کله راو کیږي تنه هدیه کی تاله هيبه تال کی. تال کی تامن خرج کی اسی تخرین دغه من دی کنا شه شه بل ل استعماله ت یا وتعاله هبکی صدقه کی وا یا وطامن خرسی از خطنیش استمال او لی او لجن آمن و امومنان و لا اطاق او لهم اولا کن بینکن بیل باطلی مخوری مالون اخبال پکورن اخبال کن بیل باطلی پنار و او ایلا انتکون تجارت انا که بی تجارت انترازی من کم سرادر زمانتی استاسونا تجارت تبتو خرسول اغسطلی شیع پردیو استا پلاس راگی قواه اغسطل او سی خرکنن ولا تقلو انفسکوم عمو قتل کوي انفسکم ظالون اخبل ځان خو څنګه قتل کوي د دې مفسرین ډیر مطلبونه وی وای موږ بار بار وی کنه ولاتق طول انفسکم ځان مو اجنه ځنه مذہبونو کې دائناتن قتل کل اوخه غني کنه لکیندان هغه ځان ته ورواچي ځان مړکه نو به وی لکاريو که ها کوم وی چې میدان جنگ کې شهید شو غټ کارو که شهادت ورته ویل او نور مذہبونو کې دا ششته کنه ځان مړکی او ور غټ کاروو نه ځانې مړک مو و شهیدشي غټ کاروشه او ځانې مک نه والله تک طولان ف کوم بیا تن بځان نووج چې ځانته جوک نه چې خودکوشي ده که نه ډ ملب ځان موج نه ملب بل موج نه نوثار به تاسوک نووج دي که نه وله تخت طولان فکوم یو بل موج دا دی مطلب دا والله تخت طولان فکوم داسې کارونهمه کوي چېغستاسو د قتل سبب جوړ شي वला مکواسو په دی وولي باکه مکواسو په دی مړکی جنا مکواسو مو بدل مونې دځو کې ولا تقتل انفسکم دا سې کارونه مکوای کنه ازنه یو مفاسری دلته خبر لیکلا اغه دا ویلی ولا تقتل انفسکم پر مال خبره شل کنه قاتاکو لکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراجم منکم رو دلته سوي ته مال ته ارجه کوي ولا تقتلوا انفسكم مخله پر دی مالونه چې دا دا غدي قتل سبب دی طرف دی مال به په ترتیب اخري دا دا غدي قتل سبب شو کنه مال دا غدې ته استعمال استعمالي اغسر وس شي نیو مړ وشي کنه مخله مالونه د بل دا د بل قتل سبب دے. یا دی یا مخله مالونه د بل داستاد قتل سبب جانم دی ول جهنم ته لاړ کنه ولا تقتلوا ځان جهنم ته دا ستا د حالاقت سبب دی مخورې پردي معلوونه دا ستا د سبب دی حال ت تونهنفس کوم مخورې پرې معلوونه دا د غود د حالاقت سبب دی مال جاغه د تی خورې حالات شو ستا د حالاقت سبب دی ولېتهجانن تلاړی ا دلاکان نهبي کومرحیم الله په تاسوې ررحم زیات دی داسې قوانینښ چې تا حالاقت نبت ش که نه تغلا کوئ ډااکې کوي پرې مالخورېته غجانن خو تلاړی خوا حالات شلی ته غځان قتلکو و مې په دې ځل د هغه کار پر مال خوراک او دوانو و ظلم او دوان څه ته وي ځاتې کولته وي ظلم څه ته وي کمې کولتا خا تاغه مال جاتے او کم مال دي تنو تا چې دغه مال ډیرو تا کم کړ پر دې مال دي ځان ته اشاره کو او دوانن جاتے ومنه دې ظلم کم ومنه دې نو ځاتې کین نو کمی کوي نو بل منو ځاتې نه کوي کنه پس او فنصلیه ناران دا کار چاو کو نو زړه چې دن نه وکړو دې مونګورتا وکان ذلك علی الله یا سیران ديدا خبر په الله باندې ارسانا د دې نظام بچا ان تک دیمو کوایر ماته انهه نو انه کفرن کوم سیاتکم اتولګه د جبل مار خوراک اغا کبیره گنا ده گیزه پر سمر خبر ذکر شته کنه د ټول کبایر دي یتیم مال خوراک مہرونه ناروا خوراک زنانو باندې ظلمونه کول میراث نه تقسیمولو او حرامو زنانو تر نکاح کول یوب المال ناروا طریق سره خورال دا ټولګنای ک کبیره دی که نه نوور پسې و که نه کاام زه ل او سر پسې و انتکس دې کباره ماتونونهونه که تا ځان بچ کو د غټهګنا نه غ ماتو نه چې تاسو د غې نه من کبیره ګونه شرک ته پیل درو قسم قتل جنا نو کاافان کوم سر یادی کوم نو لې به کو تاسوونه بستاسو د غټګنا اوونه تاسو پر دی واړه به در ته ظم اف کوم وود د ننبه کو تاسو زیات عزت غوړو ګناونو سره وستا عزت کې څه کوي نه راځي د دې نه دا وي چې په خپلې سي صبر او قبل د دولسم قانون شو د دې نه دولسم قانون ولا تمنوا ما فضل الله به بازكم على باز ولا تمنوا ا تمنوا اور ما کوی مغواړی حسد په تور منی ما کوی کنه حسد څه توي چې ته یو شګ وانډي چې په دابل نزايله شي ما تملاوسی دا خمانه دا او سیحلی و غیرتا خو جایز دا بل یو تن نیک کار که توی ماو مکڑه یو تلاوت که تن لګیا لگیا ده توی, توی ماو مکڑه یو تن چه ام آغا موز که توی ماو مکڑه دا خوٹکتا لیکن حسد دیتا چه ردن نکول دا کاراو دا شرافت ده ته نه حاصل او ما ته حاصل لی دا خمانه دا کنا ما گواره ما فضل الله بیه بازکمل آباز اګه چغورواله اور کډه الله تعالی پاک سره باج ساتل الله باجن په بازه باندې نو زنانه بدا ویناو کړه چې وی چې په راستدا سړی چین لګیا دی جهاد لوم دی دو په جماعتونو کې کئ دو بار غټینو خراتونو کې کئ نو دو غ ثواب کډې مخکش ل الله کا زنانه چې مخ هډې رست پاتشلو نو دا الله تقسیم دی نو وصل الله من فضې الله نه کنا که نه نصیب نص به من مکص لپاره د ناریناو حیص ده د ووجې د اغنه نه چ کوم هغو کارونه کوي هغو بار کارونه کوي غټګټ کارونه کوي میرا کې غت ت سجات شو میلا نو دا خو سبب نه ده د ین لپاره د جناو نصیب پره خداې م ص نه د وج کارونه چې دو کوم کوي دو کارونه ساندي دن نهدي کور کېدي ضرورت دومره نشته وصل الله من فضې وواړه الله ته نه د فضل ډغ نه یا نریناو دپار الله کا مقر ک او جوونه پهېزیات دی ځنانو لو محقامام دی نو د غ مناسی بجرونه دي نو تمه یو له فضلت غړاوی ورک دی نو بل د دا نووي چې د دا ماته بلاوشلی وصل الله هم میفض دی غړه نه د فضل داغه نه الله کاو د پل د چې خ له ومره په او سری له ومره په کار دی الله پهنی منپ دی که نه د را کې د سی ومره حق په کار د خذي سابونه د سړی ومره په کار د خي و لکل این جوان ناموالیه مما ترک الوالدان و لقربون هر یود پار جوان نامو قرر کردی موالیه وارثان مما داغی ناموالیه مما ترک الوالدانی چه پرید مورپلار و لقربون رشداران نون لوز پابندی دی زن نولات تمند دا دولسم حکمو او دی زنه چه ناغد دولسم حکم چه اخبر لوز پابندیو که که که که زمانه جاهلیت که بده وو چې تن طبوي چې زیاته ولی کوم په ماغ څ غم راغې کستا مامن د خوشحالی راغله نوستا خوشال بئ مامن توان راغې نوستا توان ستاې توان رای نو زما توان یا بزه په کوم چې مړ به شنو کې شب بګمېڅ غستا د کله بیاچ نو راغل غون لررحامې بعضو هم به بعضین تا حکم منڅوک شو البته استحبای اوسموم دی که نه تا بل سره داسې کلک ترړون کړئ ل سووررکې فااتو هم نص به همته میراست میرا کې چې هغه ددو حق نهشته که وارسې ا چې سره تعلوز کي زما میرا کې تالیغ بې لږي ویکلنج الله ماوا اوپارهګ مقل کردې م ساسان د ماغ تقل والې داې جپې د ممره پلاړو لهداران واللهنا قطه طمانو کوم کسان چېک لک شوي دي ستاسو لزوناغو سره نفاو ورکه یوته حصہ دیو ان الله کان علاک لیشین شهیدا دی الله په هر څه باندې حاضر او ناظر حقوق دې دواړو ذکر شلل خزا خوان دواړو برابر دي نه فضیلت کې سړې غره د کنا مشریبه سړې کی حقوق دې دواړو شته زين حقوق داسې دي څنګه سړې باندې خزلبه ور کوي لکه قرانک شو قرانک څخه خبره کپڑے خبره ده سپنا خبره د تاغي ضرورت پرکول سالور غټ حقوق هغه په سړې باندې کنا خراګ <بالاق> بول ور کوي بل حق داده کپڑا بول ور کوي بل حق داده چکور بول ور کوي سلورم حق داده چې داغي انسانیت ضرورت پوره کوي دا هو خوراک وو دې خپلار کوم ملاوي ده کپڑے خپلار کوم ملاوي دي دا صرف خوراک او کپړو نه دراغلي د دیوم نور هغه خواهش دي د سلور حقوق په سړی منيدي داغه خپل په دې تفصیل ده موږ کې تیر څو د ضرورت مطابق خوراک ضرورت مطابق کپڑے دا نه چې دا دور ده او کپڑے داغه د دا جاهلیت دور ور کوي چې هغه سوکته نه لري سره لوښوم نیوینځي هغه کپڑے راوخلی چې کپڑے دنو جوړایو ماګر راوخلی چې هغه پلس پې نخري نه فراد د دستور مطابق دور حاضر مطابق کپړي ووم چې دې دور کې هغه خزيات شي کنه دا چې کپڑا ولا راوړي چې هغه سړو زنانې استعمال نه ما هو کپڑا راوړ دا چې خوراک ولا چې سوخري نه ما خره کراډ لري دا سي کورول وركي سپي په ګونو پاتې کی ما هو کورول ور کړل دن دا دستور مطابق ار ټي کی سره بل معروف بل معروف بل معروف معروف سره د کلمکې صورت وقار کې دایي تفصیل تیر شو دی ما حقوق خوښته سلور غړ حقوق په خځې باندې دي تا رواني چا په سړي باندې یو د خځې باندې حقوق دي که نا سلور غړ حقوق په سړي باندې دغه چې کوم ما ووي نو دا په سړي ادا کړی او نور تمام حقوق هغه په خدمه نه دي چې هغه به خزا داقي کنه حق په خدمه نه دادې چې کله د سړی څه امر دین هغه پوره کوي غائب ده نو د مال د کورې حفاظت وکړي حفاظت وکړي او مال او جان کې به خیانت نه کوي مشریبه د کور ته نو هغه سړی کوي ولی مشریخ دنه بار دواړه خبري خو خزا خو دنه دانو بار نه دا خبر سړی خو بارنم خبر ده دنه نو خبر ده کنه مشری باغ سره کئ چې هغه دنه بار نه خبري یواز دنه نه خبر دي مبارت له بار نه نه خبر مشری وسنګو کې معاشره نه خبري مغه سره مشری کول شي خدای خو معاشره نه د خبر ارجانو قوامنا على النساء سړي چې دا حاکمان مشرانې په زنانو باندې زنانو باندې مشری وا سړي کور کې ومشر سړي دانه چې ترتیب جوړشه چې کور کارور ټول خځې تاواله کې ورنه بار زما کار دې د نن نصاب ده شریعت خلاف ده دنه مو مشر سړې وي او بار کارونه کوي مو مشر سړې وي ها دمر ده چې مشوره به یو بس راکې مشوره او بیا به څنګه د خدو مشورې منو ته هرې مشورې منو عمل نکي ذکره ناقصات العقل دی او دین دی نو کوله موږ مشوره اخلي نو څنګه به په کارونه کې تپوس وینا دا ټیکتا د غريمې مشورې د غريمې مشورې من عمل بو کمل تور باندې کله دا سيتي خبر اخی نو کارم نه عملو شو بدانه ده لیکن کله دا سيتي چاغو ناقص رن سره مشوره ور کړی هغه کارو شینو نقصان کیږي داسې ونه کوي کنه ځکه الله وي ارجالو سډی چې دې قوامونا دا وحکیمانی عل النساء زنانه باندې د ننې امور کې هم بارنی امور کې هم غانا چې د کوټه تمام معاملاته خځه تاواله کړې د روا قرآني کنا بما فضل الله بعضهم ولا بعض په سبب داګه چ غراوان ورکړي الله تعالی باز سره تعالی باز ان فذنالو باندې وبيمان فقه په سبب داګه چې خرج کيده سړي منواله په خپل مالونه باندې یو سړي ته غراوال حاصل دي احکام او اعمال له ا طاقت قوت لی ا سره غراوال اصل دي کړه سړي کې طاقت زیاتې مخځه کې طاقت کم ده بل خځه کې کې عقل زیات دی خ عقل کم دی بل د دین جاات نو خځ دین کم دی بل سړی کې برداشت دیات نو خځ کې برداشت کم دی فل دوله الله او بعضملاد سړی سفر کول شمامال دولت تهباره خ شي کولی که نه بل دا چې سړی مال ګې نو په خځې خررج کوي یح د سړی په کار دی که نه بعدات ل سره هم سړ سړی ته غړواه حاصل دی هغه جات کوئ دې موضونه کوئ دی موزکې یتر م کوي معاملاتې کوغته حاصل دی خدا دوه یې سره به یووی غوې کې داوم هغه سړي تفضیلات حاصل لې میراث کوم سړي تفضیلات حاصل لې نو مشره یې کوم سړي تفضیلات حاصل نې کنا خرشي هم سړي کوي وبيمان فقوم من والهم او ټول فضیلت چې هغه سړي تحصیل لې خوذه تو صفیلت حاصل, حاصل نه ده ها سكارون راشي چاې کې خوذي تفضیلات حاصل لې کنه فصالحات او دیندار زنانا راغه دین له ترجیهر کې قانې تاتن تابدار ده الله د خوان حافظاتن حفاظت کوي کې د مال او جان لیل غیب په وخت غیب دو دوه خوان بما حفظ الله په سبب داګه حفاظت کوي الله تعالی د دوه مالونو د خواندانو او د دوه پسړو دو الله حفاظت کوي که دې سړي په وجداکر ترغل نه د دې سړي په وجد د دې حفاظت ته دا د عزت نه وبښتا دا د عزت نه وبښتا دا د لوګې تند نه وبښتا نو دا با حفاظت کئی ده مال و جان پس او دیگه چا اللہ دا دی حفاظت کرده پا وجد دا دی سڑی او پا مال دا دی سڑی و اللہ تیا نو فصالحات و قاندتات و حافظات دا بہترین زنانش لکنه اقل من خلقون وی خزنان چرا دا دې مثال داسې دی لکه د بادشاہ پا سرمان تاج دی نو که دی لرکی نو بد اخکاری او چې که دی نو خخکاری نو دا خخ زده نن دا سړې وځه رخخ کاریږي خخ ځي مثال د بادشاه پسر تاج دی او دا به خخ مثال د بډا سړې منی پیټه ده بډا سړې منی پیټه ده بوج ده هودي نه شي کپریدي نو شي یره دا پیټه ده بډا سړې ده نو دا پیټه سره تر سولې نشي کور تر سولې نشي ا پرېدي نو الت ضرورت کور خلاصته نه وړې شه نه شي بدا د مثال دا سړی پردي نو بیا حران دی یاره پردم نو بیا به سکومه اساتی نو بیا خیران دی چې پریخودو کېون پریشانه دی ساتلو کوم پریشانه دی دا د بې ښ مثال دی حدی کې راځې نه بیا سلامه فرماي خښغ ده کله چې تور ته اوګورې نه خوشحاله شي کله توور تهوي خبره وکې نوغستا خبره وومې او کله ته غایبي نو دماله او جان حفاظت کې خیانت نه کوي دغه دری خبرې چا کی. دا بهتري نظرانه دا كلا خو خزر دغه دا چې دا, دا دري صفاتي پکې او زنانه ته خوند خبرو کې چې را شه داراني شي ساره فورې فرشتي په لहांत لګي کنه ساره فورې دا پلانټ کې پرته د ليش کو پټو لहांत کې تیریږي دوسر وا خص لوکاي لیکن وست ين تخس لوکاي خزه ترتیب تک نه ده الله او ولاته غزنانا تخافن التصويري کې نشو زهونه جاګو دي بات خو نه شي نه ده تا تاسو اندازو لګیدل چې رو رو د دې مزاج اخره نو بیا ورته تقریر شورو کا زستا خوانیم ته خدای زمو حق ته پیغمبر د سیویلی چې الله نه الیاوه بل چاته سیدا جایز وي ما به خود ته ویلو خواندازو تصدیق کوي خواندانو ګره ډیر حق تقریر دیو دیو دیو دی تقریر ورته دا داخلا تخافونات صرف یره پیدا شلا د غوډه بد خواینه نو فایذوهن ورته کا تون ل جوروفل مذااج آ فیل بیوت نه دي ولی دلب خللار کولا شي که نه جورو نه نو ش د دوه فیل مز پهه د سملااستو کېسممتلب یو کټ کې کټونه جوړ کئ د و کټ ک کټکې جوړو جورو نه مذادا ش دونه په ځ کې د فیل مزل مزاج نه دي ولی ف مذااج اوی کدو ځ به یو وي لیکن دا چې د لکه له کې جدا جدا چې زنه تفسیر لکي شاور تواړو زنه لکي چې بشترت نه هغه کټ کې د بشترت نه جداقام چې کټ یووي بشترت جداوي کټ یووي جدا یو ستادي ورته شاوې واجرواهن فی المذاج بیا ونشلن وجربوهن وهوا لیکن دا څو گزار چې زخمی نکای فیناتانکوم جوز دا بری خبرو نرشته او سا خبره عمان نلانو فلاتابو علیهن سبیلا مطالع شکه په دوه منه بل الله د وولو ټاکولو د طلاقو بې پرې کې د کنه والله تخافل البطعيه اشلا بتفید خپل پښتو کې تاسو ویمه زه کیسه غویمه بتفید ستوي ها که ټول شيخانې که شيخان پکېنی نو نشوزهن ماناو کومه که شيخان پکېنی نو چې نشوزهن ماناو کومه ها نشته اغا زنانہ چلتھی ہوئی وینخفضت انشقاق بینهما وسط الددری و کارون سرونشلا سو مطلب نشیست سرونشلا بیا ہجرت سرونشلا بیا واہلو سرونشلا دیسرونشلا لکا جرگ واسنگه کوي چې مسلمین یو ځین کسانی په زوړ رواني هغه رواني کې خیری ځین کسان مشهور دي کنه و د فرانکو پروانه پر کې خیری کنه غزو ملک کې ډیر دی لکه نو مې اخلو جو به بیا پاتې کېدنه شو لکه دا رواني کې خیری ځین کسان رواني کې خیری نو دا کسان مونږ نه لګین اراده اصلاح مسلمین یو د غځي طرف نه یو د سرړی طرف نه ډیرره جرې بم لږي دی معدومه داداخلله یو عام جرګې دکلو کلو کې کسان لاړ شي د خیر دیلیکن د ښ خوون د دو کسان وروانه ده دا چې څومره دن نه خبره پاتې شي که نه دومره خ ده الله پاتې کېږي چې کم ي کسان زیات نو خبره خورېي که نه دی خبره دن نه پاتې شي دا بهله دن نه پاتې کېږي چې اول خوون کوشيوک ک خپل او خو کووک درې کارون یوکړونل بیا چې لږ کسانې خبر شي یو تن د غاړه یو تنې غړی نه دا یو یو ولی ووي ځکه د دو مخکې باغو راز وي کنا نه ښځې مخل دی نو خ د باغت ته دا سړی د سره د پاتې کې دو غوننج نهشته نو سری مخل دی غت دا ښه داس ته چې د سره د پات اوس نه ش ماوی سوچو کې چې روغه کې خیر شته که نه بیا بغې و فیصللو کې کروکې کور ته خیر معلوم شو نو دودو وروغو کې کی وی بځطلاپور کوي بیا به خلکو ته پتهول که نه چې ان د چا ختونه ک تاسویریې کوئ او یو ختابه شقاقب نه ما کهنا چاقای په ما ب د ړو کې نو فباو حکه من لی اولیږ یو فیصلله کوون کو منلی د سړی د اللهحت من آ یو فیله کوون کو من لی د خځ دلهسممت لب یو خ د سړی طرف یو خړی د ځې طرف نه حکنخوا پتهله کې د دواړو طرف نه به سړي و دا مشورې نه کويښله د جرګوی جهازت ده شریت نه دی ورکیښ خوون را شل او مځکې د ښه ګرجي نه عامطور من دغه چل کېږ لکه ټول نه ډبی د فات والله خبره ښځې رسئ پلی خور ته وورئ اخپله چې رنداارې ته وورئ نه داې من نه کوې لکه سړی تهال ښو ته ځې ته یو ځ ته کې پتهوله کې که مداله که بچیان هغه روان ریډو بچي غنګيږي نو به وم غنګيګه که باندې د وبم غنګيږي نو ټول ملک په خبر کې نو د خزي اقامن روانه کې جړگي کې وه خزنه ګرځي دیکو سړي ګرځي اي وريده انشاء الله څنګه غواړي دوه جوړخ و افيق الله بينهما نو د الله د دو په ما بین کې ان الله كان عليم الخبيره خبردار سو مطلب مار څو لغواړي نو الله او خید راوی و جوڈخ راوی و شرط دا دے دا مار و لده چه در جرگیمار سلوه و گواری نصباز چه او جرگیمار داشی چه او خید سلوه کول نه گواری لکه نره را د این او رید اصلاحان که دو دا گواری سلوه و جوڈخ و بنا او جوڈخ و بنا و ریده بنا بین که اینا اللہ که انها اللہ که انها لیوان خبیرم قانون او آغش پادرسم کنجلسم داره چوئن خفتم شقاقه بینهما اصلاح بین الزوجین سوارلسم داو ارزال قوامونا سړې برکور مشری پزلسم داو چې خدا قه ونوراشل نو جوړخ با کای او دا خریش پالسم چې دا ټول مسلې خو ذکرش له احکام حقوق الله حقوق الربع دین او دا غیر بیا وېخ داني چې ته احکام کی وکولې او زوی ما احکام پوره کړل اشرک مټلاشه نو دلته بیا یو خلنا لاړی آيو او ناس ته وربكم دشوارتم حکم اغا رد شرک او دارنګ بیان د دا توحید عباد الله عبادتو کې الله تعالی ولا تشریکو به شيئا او شریک مځوړه غسر شي دانه احکام وکولې کی دي اوداد یرسل او بیل والدین حسانا امور اطلع سره سلوک کوي و بيدل قربا ول یتاما المساکین ول جار ذل قربا غونډی نه زه ول جار ذل جنوبیا غونډلره وصاحب بالجم ی او مرګره ډډره و ابن السبيل او مسافر دګا نور مخه ډیر شوي دی ول جار ذل قربا نزدې غونډی ستوي مفسرین لیکي دا د ټک دي ول جار ذل قربا ول جار ذل او لره غیسه مطلب دی جار ذل قربا قربا چاته وي چې نزدې ده کور نزدې ده تا کوړه جاریل جنوبه آکوړل لري د یا جاریل قربان نزدې غونډي چې مسلمان دی او جاریل جنوب چې لري غونډي چې کافر دی یا جاریل قربان خپل خپل ولای دی او جاریل اندال جنوبه خپل نه دی غونډي دی لیکن اجنبي سره دی ها نو دې ټول ولیا ساتي دانا ستا څو غریږدار ستا د دا خیال ساتي بل دینا کډر اغله ستا غونډي په پاتې کیږي د دا کی شوروکل شوروکل خیال نه ساتي غونډي چ هر څنګه ده دا خیال ساتل دی نبی علی سلام فرمای جبريل علی سلام د غونډي باره کې تذکيري شوروک او شوروک ما خیال دا وکړ چې کېده شي د پوه ورثه کې شریک شي هغه غونډي چې باره کې وي دا غونډي خدای دا غت شهادت ته ولی عام طور بل نه تنګي کنا جات کې پسر جنگین چرک چرګ پسر جنگین او د وبو پسر جنگې ولاره پسر جنگې د کچري پسر جنگې هرڅه کې جنگ جنگ دې کړنه د شور شور کې دې پسرې ولاره کې شول دا درال دال چلل هغه چلل سپیر آغې بيزار آغلا چیر غراغې الکراغې جات کراغې اوبر آغلي غونډیان یو بل نډیر تنګي اڅه یو غونډي وای کنه داخسړې دې تپو اڅه چې دې به یقیني خده رکا بار خټول شيخاني کنه چې شيخي پټه په غونګري کې لګیله کرا کوم سړې دې باربده تصبیح غشت غټ پټکې به ولې تہجد به کین نفل نه به لیکن غونډې ته پوسکه دا څنګه سړې ده په تدویې پسلګي چې دا څنګه سړې ده علما لیکي یو غونډیا غد چراغي درې حقوق دي اغه مسلمان رشتہ دار غونډې دي یوه دې غونګري ده بل دې مسلمانې حق ده او بل دې رشتہ دارې دې یوه دې ده بل خپل ولای ده بل دې غونډې گووند... ګورنګري حق دی نو مسلمان خپل دا چېستا ګونډي شو مسلمان اوم دی خپل هم دی ګونډي هم دی کافر دی خپل دین دوه حقوق دی یود خپل والے حق دی یود ګونګري حق دی یود خپل والے حق دی څخه خپل له خپل له ګونګري حق دی اجنبي سره دی دا آه، آه، کافر دی لیکن اجنبي دی تا گوندې نو دا یو حق دی سرز دې گوندې راي حق دی خپل نه دي نو مسلمان دې خپل دې نو دري حقوق دي یو حق کافر دې تا گوندې یو حق دی کرشدار وسره شو نو دوه حقوق شلل ودا والجار ذل قربا واليتام والمساكين والجار ذل جنب والجار ذل والجار الجنوبيه او غونډلري و صاحب بلجم مرګره دي ډړي څه مطلب صاحب بلجم هغه استاد سفر مرګره دي سال کاروبار مرګره دي تاسو ګاډي کې ناشته تاسو شیټ مرګره دي یازين علماء بی بی و دي ډړي مرګره یعنی بيبي دانا چې بار ته تول خلقو سره خصوصلو کوي 플ار ډېر خیال ساتي ورشدارانو خیال ساتي ایتمانانو خیال ساتي د غونګيرانانو خیال ساتي اسي کوم ساده ډړي مرګره دي بيبستا بی د هغه خیال نه ساتي و صاحب بلجم او ابن السبيل او دانو کې مسافر ملما د ټول په خرابل کنا و ما ملکت ایمانو کوم هغه چې واغداران د خلاصون اساس او وینځه غلامان زنه علماء لیکي صوري په کوم داخل دی کنا و ما ملکت ایمانو کوم څرګان ساتي دانو ورتنه چې زه ګرځم ځان لا نسې یو خوري بار کونته ری ساتي ان میخی ساته و ما ملهکه طمانو کوم دی ټول ول ح کې خواړ کو ورتهرکي که نه ان لا لا ی من کاه د مختلف فخوروره ین الله مینه نه ساته ه سره مختلفسه مختال ځان غټ کاره کوي فه اخپل تاریفونه کويکسستا تاریونه ته په خپله م دا کسان به ک استستا پلار به زما جو څنهړی دی ن سوبا پلار سره ککی دی که حقیقت خاار شي که نه دا سنګه کسان دي 플ار لاګار دې زيبه ده وې زې لاګار دې 플ار بدوي خپلان لاګادي بل بدوي اتره پاسه فخور خپل تعریفو کوي تا تعریف او صاحبلار کوي تا تعریف او سار اشدار کوي تا تعریف خو يتيم کوي تا تعریف او مسكين کوي تا تعریف او غونډي کوي تا تعریف په خزه کوي تا تعریف او ملمت کوي کسانو تزان چې 플ار دې بديونه وي معاشره کې زوي دې بديونه وي دشدار دې بديونه د زنده داسي وي يازو خوکه وي غيما مشكين دي دی بدونه وي د وندي دي بدونه وي خزت دي بدونه وي دانه ته ته خپل را پاسي زنداسي او زنداسي او زنداسي ادا ټول چرجه مشي پکدا غاسي لګي دي فضل لګي دي مختال دان ور ته ټق ټحکاريږي فخور خپل تعریفونه کوي خط تعریف خواغه دي چې بلو کې کنا بلوي دا خسړي دی، ځان ته خو ارسړي خو وي الله دې نه افلونا دا خپل تعریفونه هغه سره هیڅ نه دا بخیر سړې شوم سړې چې څو کې تعریف نه کوي د خپل لګي شي زه داسې موزه داسې موزه داسې دا کساندي چې بخلو نه کوي او امرونه مناسب بل بخله خپل شومتیا کوي خلقو ته حکم کوي د شومتیا و يتو و یكتبون ما تعهم الله بن فضلې او پټي هغه چې الله دوی تور کړي د فضل خپل نا مال الله ولور کړي علم الله ولور مال پټي ل نَا لِلْكَافِرِينَ اد به مهم نه چې حالال ګړي دا دونونهکن نه دی کاافې دی که نه سمتیا خو نه یو هغه د چې سمتیا کې داون بده د سمتیا نه کوې لکن نرییا کوې داون بده ده په جوړه ب دي که نه شمتاب نه لکن نریاب هم نه کوي والله دی سکونه لووران ناس کسان چې معلو نخر کې خپل لپاره د خدن د خلکو واللاوبلله والله لهیر. نا الله منی چې دغه په نوم ورکی دغه رضا لپاره ورکی ولا بیل یوم ال <سؤال> اخر منی چې اغيل لپاره ورکی و مې شیطان له قرینن فساق قرینا او چا چې شیطان مرګره شنو د بد مرګره ده لا سال عامل <سؤال> مریض وصنان قرینه شینه تاسو مخوا هغه مرګینه تاسو کا مرګره غل دینه ده بسنګ نیکی ده نیکته مرګره نیکته نو د بمخي مرګره غل نو غلاله و بوزي زیناکار دینو زینالو بوزي مزګوزار دینو مزلو بوزي وماذا عليهم اسوا بالو فدمن لوامنا بالله واليوم الاخر کته من لوي د الله او رسول وانفقوا مما رزقنا مما رزقهم الله او خرج کړه دایغه انشاء الله دو ترجی ورکړه او کان الله بهم علیم ما دي الله پدومنه پوها ان الله لا يظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نه کوي په مقدار دو ذره دهنه چې تا خکړی الله غرض کی فهمي عمل مثقال ذره خيريا ومن يوم المسقال ذره شريره ان الله يكن ان الله لا يظلم ذلمه قيمثقال ذره في مقدار ذره ان تكون حسناتك تشتريدي داني كه جزافان و دبل بكاه دي لارا ويوتي ملله و اجر النزيمه خپل طرف نه اجر حديث کي راضي حضرت عاشر رضي الله تعالى عنه النبي عليه السلام الى تحقرن من المعروف شيئا نيكي ولم غنا نيكي ولم غنا غنا و وډي فبې ووی که نه وړیې ګ غټګه کې د ف فرک دی وړی ک سکه ټاغټ ااسکوه وړ کې ماار او مار وړ کې دی زارخوا شانې دي که نه سکو ته وړ کې دا شانتی دي که ګنا به وړی ک نه ګړي نیک به هم وړی کې ګړي فک چې کوم دی کو په کار راې قیت کې فقی دا چې ااممن کلل و مت ب کې به حالدي خلکو کاه چ را وړ منګههرو مت نه ب شیدین بیا کوون کې وجئنا بكرا ولمن تعالى هؤلاء قديم مجد خلق وشهدا غوا بكريم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود تبيرا شمت قران واورى ما كانوا تطوا ووروا عليهم السلام ما توي بسقا ما چوقتل داغه ستر غنوخ کی روانه وي تقول ازو غوي کوم قديم مجد خلق من دانه حاضر ناظر دي قیامت خلق على هؤلاء شهدا يوم الدين الذين كفروا پا ورځمنه چغاډي وکافر واس او رسول او نه فرمان د پیغمبر نو تصوا بهم الله رزقاش همواره کړی شي پدیمه نظمکا ولا يتمنون الله حديثه هم نشو پټول الله انس خواره کلبویکن والله ربنا ما كنا مشرکین داو مراحل بی بای زونه ودا شي کنه چې دوی بچنه بیا هیڅ نشي پټوله فاترهو بی ذنوبهم خلیمه به بهرو لگی د دې بدن بګوا شي خپې بګوي کې لاسونه بګوي کې دې ورسې جنشي په ټوله کې نه رجل الذين لا تقرؤ الصلاه وانتم بس درو